Hallå? Ja, hallå. Hej, mitt namn är Emanuel Nilsson. Jag ringer från Link Marketing i Linköping. Jaha. Hej. jag Vi håller på en undersökning här lite snabbt bara. Jaha. Om eh, vilket namn folk tänker på när de tänker på namn i huvudet och gör en eh, sammanställning av det. Kan du säga ett par namn som du tänker på nu vi bara frågar om namn? Nej, varför skulle jag säga det? Ja, vilka namn som helst bara. för namn. Nej, jag heter Lena. Åh. Oh. Ett Nej. Åh. Ett till. Nej, oh. ett till. Nej, Nej, en till. Vad säger Tack för att ni är Tack. Då hälsar vi våra lyssnare varmt välkomna till avsnitt två utav Spelradio.se. Jag som pratar nu med Kim. Och med mig ikväll har jag Kristoffer Lundberg. Hallå, hallå. Robin Olsson. Hallå, hallå. Jakob Söderström. Ors. Det låter bra. Hur är läget med Det är bara fint här. Ja, funkar polen här. Ja. Hur är du själv? Ja, det, det funkar. Det funkar. Vi, ja, vi har ju precis köpt Subway. Alla utom du då. Mm. <skratt> <skratt> Så jag har spelat i mig en 30 centimeter. Vi tärde en bm Ja, det? Ja den sitter ganska fint i magen faktiskt. <laughs> och fick ni i, i er era marken? Jag tog bara en en. en, en. Jag köpte ja. en och en halv. Och, <laughs> <laughs> och Jakob då. Jo, den smakar fint fin. Det Den viktigaste frågan är väl egentligen vad hade ni för sås? <laughs> Southwest hade allihopa tror jag. Ja. ja. Okej. Okay. Uh, Olle körde rådsplift, som vanligt. Ja. ja, Det är fint. Ja, ja men kan vi kanske ska gå vidare då. Mm. Uh, I dagens program då, så ska vi diskutera veckans tema och uh, veckans spel. Sen uh, ska vi avsluta med lite frågesporttävling. Uh, vem kan slå för Kruger? Uh, men innan vi ska dra igång med allt det här då, så tänkte jag höra lite med er och med mig själv också vad vi har spelat den här veckan. Jag börjar med Kristoffer Och har du spelat? Jag har faktiskt inte spelat jättemycket den här veckan Jag har haft fullt upp manat. Med, med vad? Ja, Jag jobbar ju som sagt då, heltid Så det har ju tagit upp mycket tid Och sen då så har vi den här hemsidan Som vi ska få upp, som har tagit Typ resten av tiden Så att, men jag har hunnit Spela lite COD då. Call of Duty, Modern Warfare 2 det är typ det jag gör lite på små timmar när jag är uttråkad. Ja. Men det spelet tenderar ju att, att man bara Spelar i 10 minuter så blir man ju förbannad Så man bara går ut <laughs> eh, Ja, det tycker jag också mm. eh, Var det Search and Destroy du spelade då? Alltid. alltid Med tolvåringarna från USA Ja, jag vet faktiskt inte vilka det var eh, Jag brukar alltid mjuta dem Men det är ju som du säger Det är ju oftast typ tolvåringar som sitter och skriker Ja, eller det, det brukar ju faktiskt inte vara från USA utan från eh, typ eh, Storbritannien och eh, Australien känns det som att man hamnar med ganska ofta också Ja, det är lite konstigt för de, de släppte väl en, en fix eller vad det var som gjorde att man skulle hamna i mer sin egna Alltså typ man ska få spela mot danskar och norrmän och allt sånt där Ja, det är inte jag någon annan det. Ja, okay. ja, det kan jag tänka mig för när jag spelade, jag spelade idag också eller jag spelar idag och det var jag spelar många svenskar. Ja. Vad jag vet. Ja, ja vi, vi fick väl de 12 åriga britterna då istället från 12 åriga USA. Pojkarna mm. kanske. <laughs> jag vet inte vad som är bäst faktiskt. Det känns ganska värdlöst båda två faktiskt. Sen spelade jag faktiskt The Sims lite igår. <laughs> ja. hur, hur kommer det sig om man får fråga? <laughs> jag var eh hemma hos min flickvän igår och hon skulle titta på Grey's Anatomy och det är ju oh, ingen serie jag tycker om att titta på direkt så att jag satt mig vid hennes dator och det går ju inte med att surfa heller för hon har ju 3 modem som går en riktigt slött så att det går inte att vara på nätet och då hade hon liksom The Sims på datorn tänkte då jag, då testa det men till och med det var nästan för avancerat för mig Uh -huh. Alltså jag blir ju inte förvånad över att en tjej har det sinns på datorn. Nej. Det är det enda de spelar verkligen som Det roliga var det med att när jag skulle det tog ju otroligt tid att sätta igång det och sen fick jag redan, jag fick spela på hennes gubbet tror jag det var. Och hon var ju helt panik och så att jag gjorde fel saker. <skratt> typ, du måste ju mata ungen nu. Du måste ju <skratt> leka med, åh oh, han ska leka med toan så hon börjar började spela istället typ på Tetris Grace så att Skulle då... hon leka med toa sa du. Nej, så det var någon yngre i spelet som skulle gå och leka i toalettstolen Och då fick hon helt panik bara Jaha ja. jag, jag, jag slutade spela för typ fem minuter, det var skittråkigt Var det Sims 1, 2 eller 3? Tvåan var det Jaja, oh, okej okay. ja. Fantastiskt spel <laughs> Jag har aldrig spelat det faktiskt Nej ja, Okej, okay. det är det du har hunnit med? Det är det jag hunnit med, ja, ja. Kan inte du ta hennes, vi körde ju den här förra avsnitten topp 3-spel Då nämnde ju du att hon hade ut en också <laughs> Ja just det Vad var det på <laughs> Vad var det nu? Jo det var faktiskt The Sims 2 var på eh, Första plats Ja var det. Om vi tar topp 5 då så var det På andra plats var det Ratchet and Clank Sen på tredje plats var Sue Tycoon Fyran var Harry Potter Hemlighetens kammare Sen, sen hade hon på femte plats först, men det bytte hon det ut. Hon bytte ut det till Singstar istället. Och nu, dagen efter det hon har sagt något till mig, så sa hon det att jag faktiskt tänkte lite på det där och jag vill byta ut första platsen till um, Harpan som är på Aha. datorn. <laughs> och då försvann helt alltså. Jag vet inte om hon bara flyttar ner allt Eller om hon tar bort det helt Jag får det här motivationen till att hon får harpa Ja, hon sitter och spelar det hela tiden så att var eh... är mycket bra ja. ja, man ska väl inte klaga på det Det är lite tänk och så Ja, om det var hennes list i alla fall Det var hon ja. mm. eh, Vi kan gå vidare då och fråga ah, Jakob då vad du har spelat den här veckan, jag kan kippa på ett spel vi har spelat Ja, det kan jag tagit. Ja, jag på från Testa har ju väldigt mycket för IT här nu Så det blir en hel del spelandes Och det har väl blivit mest World of War, Crash då. Crashton <laughs> För det mesta, men Jag testade ett annat spel på Super Nintendo också Det var det här och veckans spel som jag hade att välja mellan och det, Joe and Mac var den där. Och ja. det känns som att det var det jag behövde ta i stället. Tillägga då. Det är lätt att vara efterklok. Efter ja, det är det faktiskt. <laughs> Berätta lite om det här då. Mac and Joe, eller vad heter du? Ja, Joe and Mac. Ja, <laughs> man, är, man är ju i Göteborg, och så ska man liksom bara ta sig fram. Så det som att lite lite vad. Det var liksom en boss nästan efter varje bana Det var, det var, det var lite här uppe ja. Man går gå igenom till 20 banor innan man kommer till en boss uh, ja, Jag tror faktiskt att jag har spelat det Har de typ en klubba eller någonting? Som man ja, exakt exakt uh, Kanske inte helt oväntat då Eftersom att man är grått människor <laughs> <laughs> <laughs> ja, Jag tror att jag har spelat ett spel Där man var två grått människor Och man hade en klubba alla fall. Man kan köra, vad för det? Ja. Ah. Ja. Ah, okay. ah, det skrev faktiskt. Uh, och du hade inte spelat något mer. Nej, jag... Hur har det gått har det gått? i LoL och då. Nej, det så typ är jag ska väl stalle. Same shit jag har ju ingen koll på det överhuvudtaget. Jag vet inte hur man spelar med. Du och, och Kim, vi testade ju det hos Jakob på Petter. Ja. Det var väl ingen som följde mig i smaken, på alla fall. Nej, du var ju jävligt dålig på det. Ja, ja. Men när Kim spelade, han dominerade ju verkligen. <laughs> ja. Vad var det vi gjorde? Raidade vi då? Eller? Nej, det var pvp-ade. pvp, pvp ja, okej. Okay. Player versus player. Ja, exakt. Okej, okay. ja, jag helt. Översmart, kanske. Asså <laughs> <laughs> Efter att ha ja. testat det då, är det något spel ni skulle kunna tänka er att köpa? Eh, jag säger nej på den frågan. Det är säkert hur roligt som helst. Jag tycker Blizzard-spel är skitrolig, men det skulle ta för mycket tid. och Jag skulle nog. Eh, jag är rädd att jag inte skulle göra det jag borde göra i så fall. Ja, det är så lär i alla fall. Ja, förmodligen blir det Jag har väl en tendens av att det är så med... Ja... Det är ju då man ska vara arbetslös Exakt <laughs> Man får ju om du blev arbetslös på grund av Google. Nej det blev jag inte <laughs> <laughs> Ja men kom igen då det var det visst <laughs> Ja okej okay. eh, Robin då Ja jag tänkte ju säga Först att det var varit en lugn väck i vårt inte Men det har blivit en fler spel Okej okay. eh, ja, FIFA 11 och PES 11 har jag Inte skaffat Och kört en del Mm. Och eh, till min förvåning så var det FIFA som är det enda som går att spela. Vi har som sån fan att köpte PS11. Likas det, det, vi talar om spelare egentligen. Det har jag ju berättat för er att ja. FIFA är jätteroligt och PS är jättebra. Men så är det inte i år. Jag tycker det är roligt då eftersom att innan vi startade den här podcasten så var det ju så... Helt euforisk över att du skulle få Säga att PES var bättre än FIFA <laughs> Jag har ju inte och med att på Att recensera alltså, Eller utgängsföra de recensionerna På ja. FIFA totalt Men ja jag är, jag är lite sårad faktiskt På PES 11 ja, ja. Jo det kan jag tänka mig Faktiskt eh, Dock så har ju PES fått Väldigt bra eh, mottagande Bra recensioner ja, Det är ju det som eh, förvånar mig ännu mer Ja, jag, kan, jag har ju sett er, eller ja er, det är ju dina fotbollskonies, spelare här, eh, en båda två då. ja Men jag kan ju ingenting om dem jag är ju ganska ointresserad också. Så, eh, jag tycker FIFA ser, eh, det, ja, vad ska man säga, det ser eh, smidigare ut när bollen åker under och när spelarna rör sig. Den känns mer realistisk kanske. Ser det ser bättre ut i rörelsen mycket snyggare här ju. Men jag eh, PES Pess där kan jag säga att det är, ja. Men om man jämför med den andra pess så att ja, det är mycket bättre ett fotbollsspel. Alltså just fotbollsspel på något sätt. Just själva spelet. Men. Eh, ja, alltså grafiken där har ju för sina fördelar. Ja. Och just det med eh, att de har riktiga klubbnamn och så Ja, det är ju det är också. Men eh, PES hade väl. Med... Var någon skillnad där nu i elva? Hade de fått mer rättigheter Nej. till? Nej, <laughs> det var till det samma skit. Ja, alltså det är, ju, det är ju ofta bara heter det, själva äh, lagets, äh, lagnamnen då. Okej, okay. men spelarna har de rättigheter? Spelar, spelarna är riktiga, ja. Okej. Okay. Det var du inte för om jag inte minns fel Ja. No, på International superstar Soccer På Super Nintendo <laughs> Oj, nu gick vi långt bak i tiden här Det gjorde vi <laughs> eh, Där, när <laughs> de hittade rättigheter på dem Vad fan var det målskytt Han hette det, nummer 10 Han var, Ferreira, han var alltid bäst liksom. det, Han hette ju så ja, jag, jag var mig att det var G Gomes Han hette Brasiliano ja, Gomes, Gomes hade jag inte där. det <laughs> <laughs> Ja, det är lite kul Ja, det är det faktiskt. Eh, har du spelat något mer än eh, ja, de här? Du, du bara har faktiskt spelat Asterix och, och Smutorna. Ja. ja. SNES. Och eh, det är ju samma utvecklare, Infogramer, så då heter Infogramer. Ju... Info tror jag. Inframer, ja. ja. Vi får väl döma ut dem sen, kanske. Ja. Det vet jag. Prata om veckans spel. Men jag får inte glömma jag och Jakob har spelat. Vi spelade lemmings på Ness på fyllan. Ja oh, just det är igen. <laughs> ja. Det var... Du mm, kan det... inte, Jakob, du var ju Ja, oh, nej, det är jag är nog ganska borta Jag var han då ändå. Så var det, det, det var ju riktigt eller. Mhm. Ja just det, det var dåligt <laughs> <var det> stygt <just. laughs> lite trött. Ja. Men vi, vi snackade om det alltså det är inte riktigt jävla svårt spel och den andra var kan man va? man spelade det. Man kan ju förstå att hon bara kom till bana 5-6. Ja, det kan jag förstå. Så jävla svårt som det spelet är sen. Alltså. Det... Ja. Och det är konstigt, vi kom ändå, alltså, vi var ju bra pull. Jag vet inte om det var därför vi kom så långt. Vi kom till bana 25 innan vi kände att det ja. blev så svårt så det blev tråkigt att inte tänka på att man löste ja. Bana? Ja, ja. <här> när går du upp där, Jakob? Det var <här> lite innan bana 25 råkat. Det var väl bara 20... <här> nej, <här> nej bara 15 tror jag. Och då gick in på ton och istället. Jag kände att det var lite, lite vettigare att göra. Jakob fick en aning om när du går upp. <här> jag det. <tog inte. här> nej, men det komiska var ju faktiskt att det var du som hade de här svåra barnlöderna. Du också äldre och var ju du som hade de där riktiga lösningarna. Äh, ja, det var Gej, men lämna inte Jakob, även om han är sjuk. <laughs> Nej, allt hög. Nej, okej, okej. Har du spelat något mer, då? Uh, ja, jag kom att du och spelade ju Roadrunner, tar uh, uh, det inte. Det heter Julben, men det är, det är bättre att du om om. Den styrningen som är där, det är mm. fantastiskt. Ja, jag kan ju ta... Jag har faktiskt skrivit ner lite här på papper. Jag får skriva ner Roadrunner här, så att jag... Kommer ihåg Men <skratt> <skratt> äh, annars så Ja, så är Ja, okej Då ska jag ta vad jag har spelat då och äh, kan jag börja listan här uppe? Då har skrivit Lemmings Och det avverkade vi nyss då. Jag var också med, fast inte då när du var fetfull Utan Nej, det var ju dagen efter eller något sånt där eller vad fan det blev. Ja, <skratt> eh, precis det behöver vi inte prata mer om. Sen Asterix och smurfarna har man skrivit, det var ju där du och jag spelade, Olle. Ja. Eh, Asterix ska man inte förväxla med Asterix och Oblix som är ett veckanspel då. Utan Asterix kom innan. Asterix och Oblix. Eh, vad ska man säga om det? Eh, Info eh, Är det som har utvecklat det då? Det är så att säga det gäller Infogrames ja. liksom. Ja, det kanske räcker så. Ja. <laughs> det var inte något höjda spel, kanske. Men det var väl spelbart i alla fall. Sen det jag har lagt mest tid på den här veckan, det är NHL 11. Som jag hade turen att vinna i en tävling på podcasten som Power Powergamer har. Powercast. Och jag har spelat NOL9 innan 11, och jag köpte aldrig 10. Och jag, jag tycker nog NOL11 så har ja, du sitter på NOL 09 så kan det vara värt att köpa 11. För det är en del förändringar. Och eh, fysikmotorn då framför allt då som de har eh, gjort det. Man ja, de gjort en fysikmotor för tacklingar och klubbor. lite så. Men det får eh, spelet och känna lite mer levande kanske. Lite mer realistiskt. Det måste, det måste jag fråga dig. Straffscenarierna, har vi gjort det bättre? Nej, det är fortfarande ett fucked ja. Så Jag fick straffa någon gång på en match. Och, ja, jag hade inte aning om vad jag skulle göra egentligen. Det gick ingen bra. Nej. Nej. Jag har och jag har spelat via pro-läget i NHL 11. Det är ju det läget då, där du har en egen spelare och spelar i ett lag. Jag tycker det är förbannat roligt faktiskt Vad sa du? Nej, Det är kul eller? Jag, jag kan tänka att det är A4 ja, så. Eh, uh. ja. ja, alltså jag, jag har gjort en eh, en då såklart eh, så försöker jag stå och <laughs> <Passar> <laughs> upp och slunpucka Passar alltid sig, men, <laughs> jo, det, det är riktigt regler på Jag tror inte det går att stänga av dem i beopro läge. Eh, typ av side-vising och sånt det har jag lagt mycket tid på. Sen har jag även spelat vanliga snabbstartmatcher under styr hela laget. Jag är svårt att sätta fingret på vad som är sak som är bättre i elva och no det känns, det känns bättre att spela elva helt enkelt. Men i det är pro-laget, kan du bli värvare av klubbar efter en säsong? Du, eller har du kommit så långt så. Avslutade den säsong? Nej, jag började i något uh, pisslag. Jag vet inte om det var ett påhittat lag. Spitfires tror jag inte. Det ja. kan ju vara sån här kanadensisk. typ. Ja, vad ska man säga då? Division 1 kanske. Ja. Uh, men uh, mm. uh, sen blev jag värvad av uh, Toronto Maple Leafs. Uh, efter efter ja, typ fem matcher eller något där kanske. Jag vet inte. Så nu ska jag väl vara där Jag tror det står tre år eller någonting på kontrakt och Jag kommer inte ihåg Det är jävla massa text Som ploppar upp och, och som händer under matcherna Men Jag tycker det är så svårt navigerat Och jag fattar inte. Jag är inte speciellt insatt i hockey Så det blir lite svårt Sen kan man ju hålla på och läbbla din karaktär och sätta poäng Och sånt här för experience som du får Efter matchen du har spelat baseras sig på ja, hur bra det har varit, många mål, många assist och eh, sådana saker. Eh, men jag fattar typ ingenting. Jag kan sätta ut stats, liksom, men det, det finns så mycket mer man kan göra, verkar det som, eh, boostpacks så man kan köpa grejer i Playstation-store. och oh, det, det blir så jäkla förvirrande bara. Så jag håller mig till eh, på, en, på en väldigt basic nivå, kan man säga. Men det är jävligt skog då. Ja, det räcker ju med Noel 11, kan ja Ja, det känns så. <skratt> ja, det var är... det 10 minuter nu. Det jag Ska vi inte ge dig ett betyg också? Ska <skratt> vi ge Noel 11 ett betyg? Nej. Eh, jo, men eh, låt det tänka i fem minuter. <skratt> Nej. <skratt> vi skippar Noel och så går vi vidare på nästa spel. Och det är En Slade som jag har lärt mig en demo på via vad repo det? på t stream det tycker jag ser väldigt lovande ut, faktiskt. Det är ett spel som... Ja, jag tänker ju på Uncharted direkt när jag spelade. Vet ni vad Uncharted är? Uh, ja. Ja. Nej. Det är bara Ola som inte vet. <laughs> inte helt oväntat heller. Jag håller, jag håller med de här tunga titlarna. <laughs> FIFA, PES. Ja, och COD. Och COD med, <laughs> ja. En eh, Slayer då, ja. ja. Det påminner väldigt mycket om Uncharted man är en, en kille som har en stav och som man kan göra värsta akrobatik med och slå ihjäl fienden och det går ut väldigt mycket på att hoppa mellan olika typ, klättraväggar hoppa ja, precis som man gör på en charter egentligen. hoppa från olika platåer och, och, allting känns väldigt automatiserat dock du kan i princip inte hoppa fel utan det är bara trycka på kryss liksom och då hoppar han lite han ska men äh, jag vet inte, jag, det är ju bara demon som sagt, jag spelat tog 30 minuter kanske men det verkade väldigt lovande så väldigt snyggt ut framförallt och det var väldigt bra voice act och äh, bra design jag tyckte, snygg grafik som fan. Har det kommit ut den? Äh, spelet en slave mm. ja, det släpptes 5 oktober kan, tror jag det var det finns, och ja, jag kan rekommendera att ni har en demo testa Du sa väl det att det finns på 360 med? ja, ja det, det är multiplattform ja. Och tänk om det inte skulle vara det nu, vad skämt själv. <laughs> <Självigt. laughs> ja, Men det ska det vara okay. Jag har fått väldigt bra recensioner också, kan man ju tillräckligt Och, kan man gå vidare? <laughs> jag har ju spelat väldigt mycket den här veckan oh, Jo, Ja, det gör det oh. eh, Demon's Souls har jag spelat. Ja. Eh, vet du vad det är, Jakob? Ja, lite. det vet jag. Ja, men det skulle tydligen vara väldigt, väldigt bra, har jag hört. Ja, jag har hört lite, det. Sett, sett, sett en del när folk har spelat det. Och det ser ju väldigt kul faktiskt. Ja, det kan jag väl hålla med om. Det är lite synd dock att jag, jag har haft sådana jävla långa hopp mellan spel då jag faktiskt har spelat. Kan jag tagit, alltså, nu tog jag ut det, det var säkert två veckor sedan senast då. Så jag får aldrig något flyt i det Och ja, jag har kanske spelat tre timmar, kanske fyra Så jag har inte alls grepp på systemen och de funkar Man kan ju uppgradera sina vapen och köpa saker givetvis Och, och fanligt allt och uppgradera dina stats på alla möjliga sätt. Men eh, som sagt jag är inte helt intresserad i hur det funkar. Nej, jag, du vet inte hur det funkar med... Man kan ju gå in i andras världar och sånt när man kör online men hur funkar det? Jag har aldrig förstått det. Nej, jag har inte fattat det heller. <laughs> Ändå har jag spelat online. Eh, det jag märker av online-delen är ju att eh, det är ett väldigt intressant koncept som man har. Liksom, och du, folk kan ja. lägga ut en liten varningsgrej Eller en text det, Som du kan läsa då Där det exempelvis kan stå eh, ja, Gå inte in här Det är väldigt mycket monster här <går> Eller någonting eh, Som ger dig tips då hela tiden Där du kan läsa Jo men man kan ju också jävlas med folk Och sätta sådana här Falska eh, Sådana saker på marken också eller? Ja fast jag har inte dykt på någon sån här faktiskt Utan det har bara varit väldigt eh, Jävligt fulla no. saker Det var någon som hade skrivit Ja, ah, vad fan var det Kommer jag inte ihåg Men det var ju något i stället med att, Går in här, och dör du. Och då tyckte jag att Det tror jag väl ändå inte För jag kände mig väldigt overpowered just då Och Det Jag fick ju lite piss där då. Det var bara två, två slag ungefär Så var jag dör Ja, det var väldigt hårt. Det intressanta med Demon's Souls är väl att eh, när man dödar en eh, då får man Souls. Eh, och dör du så måste du springa tillbaka och hämta kroppen, alla Diablo, typ. För att få tillbaka den här Soulsen. Sen Men... tror jag det att dör du en gång till på vägen dit så försvinner de helt. Oj. Du får börja om helt från början. och eh, varje gång du dör så ska spelet bli svårare också det är ett mm. konstigt koncept tycker jag <clears throat> lite så udda faktiskt men det är väl det de vill göra med spelet samtidigt uh, ja jag misstänker det alltså det är ändå det är inte så, jag är ju dött en par gånger liksom. man märker väl att ja, det blir lite svårare men ändå så, nu vet jag ju precis var de står också och uh, det, det blir ju lättare på så sätt jo oh, men ja att det blir svårare, det känns ju ändå väldigt konstigt Man tycker att det borde bli lättare liksom, Så att man ska kunna komma förbi det Men det är gamla japaner som har utvecklat det tror jag okay. Ja. Japan Studio tror jag Jag tror det är de som har gjort Shadow of the Colossus okay. Jag är lite osäker Men jag vill ha fram att stå Japan Studios på Last Guardian trailer Så då borde det ju vara De som har gjort Shadow of the Colossus också Och Ico Men nog pratat om det jag satt även i Final Fantasy XIII Och Mer eller mindre bara sprang runt lite För att det var så länge sedan jag hade igång det För jag ville höra lite musik Och testa på fighting-systemet För jag hade glömt bort hur det funkade mm -hmm. då vänder jag mig till Kristoffer och frågar Eller kan vi få en sågning på Final Fantasy XIII av dig? <laughs> Ja du vet vad jag tycker om det Ja uh... Ja, jag gillar inte alls spelet. Det... Jag hade ju som stora förväntningar på det att det skulle vara jättebra och så, men det var ju så otroligt linjärt, det spelet. Det kändes med som att du bara sprang ihåg fram hela tiden. Jag med Final Fantasy 7 och 9 och 10 som jag har hört från dig. Att alltså, det ska också vara lite linjärt va, jämfört med de andra tidigare två. Final Fantasy 10 menar du? Ja. Det är ju mer linjärt ja. Det finns ja. ju ingen öppen Nej, precis. Eh, 13 var jag verkligen så. Det var helt... Alltså, det var bara springa rakt fram, känns det som. Du kunde inte liksom gå, alltså, gå runt inom världskartan och sådär liknande. Och, ja, det är väl det där stället du kommer till i slutet, typ. Vad heter det nu igen? Grand Pulse. så ja eh, Där man kan springa lite öppet bland dinosaurier <laughs> ja Det är men... inte bara dinosaurier helt. Nej. Men bland annat är det tar kommit så alltså kommer jag inte ens jag dit För jag slutade spela det efter typ Vad var det, 20 timmar 10 10 kanske, jag vet inte riktigt men... Jag tycker att ja Det stämmer ju allting där du säger med, Det är och. Mm. Men har man inte riktigt Kommit ut till Grand Pulse Så kan det vara dumt och kapa Eller såga hela spelet Ja jag vet, men det var så roligt var, Jag fick ju spelet en dag tidigare än dig Jag vet att jag kände så här att Jag vet att King kommer sitt sitta och spela här nu alltså 24/7 så jag måste verkligen hålla mig alltså hålla fokus nu och spela så jag före honom. Och jag höll väl på så kanske i 10 timmar någonting och så. Här, så jag eftertag jag vad håller jag på med för jag säger mot mig själv, det är ju skittråkigt spel. <laughs> så jag hittar ju. Du kommer nog förbi mig i alla fall tror jag. Ja, jag, jag spelade 19 timmar första eh, då på release-dagen när jag fick det komma ut. Mm. Så det ja jag kommer ni fattar på första sittningen. Ja, det. ja, men ni satt ju till i typ 10 på morgonen och sådana saker alltså, Ja, det inte. var ju då jag födde Då förde jag en sån här Sov... Ja, Kristoffer kom på ett ord. Ja, du födde ju anteckningar på hur mycket du sov och så Och när du sov Ja, precis Den borde För... du dra upp på ett avsnitt någon gång För den är kanske <laughs> rolig att läsa Jag har faktiskt slängt den Nej Jag, jag, jag tror jag har det Men ja. där så ser man då Vad kan det vara 8 mars eller något där, 13 mars när Final Fantasy 13 släpptes, så blir sovtiderna ganska fakta. Ja, alltså man... Ja. Det är ju liksom typ klockan vad kan det vara? 12 till 1 var du... Nej. 12 till 10 på morgonen, då spelar du. Så gick du och la dig. Sen gick du upp i 1. Sen gick du och la dig i 3. Och sen... Sådana alltså är... mm. konstiga tider. Helt sjukt. Ja det var, jag fattar inte, jag gick ju faktiskt i skolan då men... Ja Eller det gör jag ju nu med, men Jag vet inte, jo men vi hade såna här webbsända föreläsningar så Jag sov ut till föreläsningen började början, sen så jag föreläsningen, sen sov jag Ja de mönsterna kunde man se faktiskt, du gick upp klockan tio, du gick typ i sju på morgonen Och sen gick du upp i tio Och var ja. upp i två timmar, sen gick du och la igen ja. <laughs> <laughs> ja Jag tycker ju om Final Fantasy så mycket så det var väl faktiskt värt ja. Dock så skulle jag inte vilja påstå att Final Fantasy XIII är det bästa som känts liksom, genom tiden i alltså dess inte, närheten Jag ska inte rata det helt och hållet Det, är ju, det var väldigt bra story och så och det är ju sju snyggt spel så, Ja, jo, det Det är ögongodis Precis, det var bara inte riktigt min typ av spel ja. Nej. Jakob, du har inte spelat det va? Nej, jag har ju inte Jag är inte mycket av Fantasy-fan om man säger så <coughs> Inte för att jag det gick om det bara att jag inte, jag har inte spelat Jag har tänkt att spela dem Super Nintendo först, men det har aldrig blivit av. Man kanske ska ta upp dem och fortsätta därifrån. Ja, Final Fantasy VI skulle vara en bra start, skulle jag tro. Jag har faktiskt inte klarat det själv, så det hade varit intressant om du gjorde det. <laughs> ja, vi skulle kunna ha ett stort maraton på mm. det. Mm. Någon kör 6, någon kör 7, någon kör 8 ja, kan vi skriva med. Någon kör 9. Olle får ta 13. <laughs> <laughs> ja, du sa ju faktiskt till mig att du, du borde testa det. För jag, har ju, jag vet inte varför jag hatar det, för jag har aldrig spelat det. Jag har ju bara sett att det var en mycket synspelare på Playstation. Så Så jävla toppt ut. Så, <laughs> nej, jag hatar det. Men sagt, när du, när du sa det du borde testa det så ja, varför inte ge den chansen. Ja, många av de där spelen måste man, ju, man måste ju komma in i dem Och lära känna karaktärerna Det är då det blir roligt att spela det sen Ja mm. Det är ju inte bara ett tv-spel Utan <hör> det är ju faktiskt en berättelse också Det är ju det som är det härliga med Med den här Eller rpg -en. Absolut Ja, och ska vi ta sista på min lista nu då <hör> Oj, var det inte slut än? Eh, Roadrunner sa ju Robbie precis innan. Yeah. <laughs> det är ju alltså här, Gråben, där grå ben, djup ben, Lumetunes, det jävla, vilket skitspel. <laughs> jag ska säga, helt jävla, okontrollerbart. För det är, ja, det är de sämsta hoppen i ett spel någonsin, tror jag. Jag tror att har spelat det. Är, man glider typ fram och tillbaka med den här jävla. <laughs> ja, <laughs> ja, det det. Är... Helt jävla sinnesskjult. Du får vi berätta, vad handlar det om? Vad är det för spel? Vet du inte vad gråben och djurbenen är? Jo, jo, jo, men alltså, spelet i sig, vad handlar det om? <laughs> ja, gråben. Eller vad säger djurbenen? Ska springa från gråben? Ja, det är bara det. Ja, det är det. På väldigt lustigt. Ja, jag vet inte. Jag hittar inga ord. Det är väldigt dåligt i alla fall. Och väldigt tråkigt. Ja, vi går upp på bana 3. Ja, bana 3 var det nog. Ja. Där var det absolut inte roligt längre. Man ska göra en sån här pre, precis hopp då. Ja, Plattformshopp. Och med en... Ja, jag vet inte. En riktigt ful cykling. Alltså, han är ju... När han hoppar blir han ju typ halva skärmen stor. Men det är ändå bara typ en pixel som... Det är som räknas liksom att du kan landa på. Det är ju lite kul när man klickar på R och L där uppe. Ja, det. Det, är, det är ju det som är plus på det här. Ja, det var skönt i där. Ja. Kan du inte göra de djuren då? Nej, ja, ja. Jo. Jo, ming, Ja, just det. Så var det. Så. Nej, med de orden då så kan vi runda av det här lilla, den här lilla delen och gå vidare till veckans tema. Mm. Vi kan se handlar den här gången om Multiplayer eh, Och jag ställer väl Mig själv frågan kanske, om det är bra Eller anus Och vi får väl försöka reda ut det Ja Det där var bara Improviserat Ja Jävlar roligt <laughs> ja, eh, ja Vi kan ju vi kan ju börja lite i alla fall Gillar ni att spela multiplayer online? Eh, I så fall, vad spelar ni? <laughs> Jakob? <laughs> ja, jag spelar ju mest Phone, och det är väl Mer eller mindre det enda jag spelar Online FPS-spel och sånt är jag inte så otroligt mycket för Men när jag väl spelar Online så tycker jag ändå Att Ja, jag tycker personligen inte om att spela med folk. För att och då spelar de... du vård och går Nej, men då spelar, då spelar man ju med folk också. Men folk har ofta en tendens av att vara väldigt dumma. Och de vet inte vad de gör. Och det stör mig på turbulent mycket. Tänker du alltså, du menar inte att de är elaka utan att de är bara tröga i huvudet och springer ja. ut i ja. raiden? Ja. Exakt, de, de liksom förstår inte vad de ska göra och så och chattar liksom. Men då har är... man inte ett gilder och grejer i vår så att man ja. typ vet att det är en normal människa? Jo, man kan ju ha det, men, men det inte är, inte, är inte mycket bättre det, för gilderna brukar ofta oftast ha, bestå av idioter, känns det ja. Okej. Okay. Så du är lite av en ensamvarg då på våld kan man säga. Ja, det Där hittar man i en öde någonstans. Det är där jag vill vara, men... <laughs> Killing boars. <laughs> Nej, tack. <laughs> Jakob, jag tänkte på det bara... Han hade boarspetter. Han, för ett år sedan ungefär, då frågade han... Då räknade han ut hur många speltimmar han hade på bo. Och då har han spelat i två år och hade 340... Dars speltid tror. Jag. Ja. Är det, är det något du kan kon konkurrera med eller. Ja, jag, ligger, jag ligger Mer eller mindre på samma nivå tror jag, så alltså, vi spelar <laughs> vi spelar nog tyvärr lika mycket om man ska säga så. Okej. Okay. <clears> ja, <throat> det är ju så jag. Det är ju mycket tid som man lägger ner. Alltså, man, man är ju inte inne liksom och spela hela tiden. Man kanske är inne och kumbba omkring i en stad som Petter gör just nu. <laughs> han sitter ju bredvid dig. Ja, han springer bara omkör nu liksom. Det, det, det är ju liksom det. Det är kul det man. <laughs> ja. ja. Men det känns inte som att han borde ha kubat runt i den staden Typ tre miljarder gånger innan. Ja. <laughs> För de patchade väl inte liksom varannan timme så att det är en, en ny lampa? Nej, när nej, man springer omkör i samma stad. Kolla på folk vad de har för Attems och sånt <laughs> Ja okej okay. ja. ja det är ju det är lite svårt när man inte är Insatt i det Ja det är klart också och ni, förstår det. ni vet kanske inte vad jag, vad jag snackar om liksom. ja, Jag har ju spelat mycket Diablo 2 Och, och Det finns det ändå ganska mycket likheter i det hela Ja fast Där finns inte jättemycket död Tid, för där kan man köra vad heter det, Dungeons hela tiden Mer eller mindre Det kan man ju liksom inte gå Varför kan man inte göra det? För man kan köra en, en speciell dungeon Per vecka en, en svår dungeon per vecka Kan man köra Och sen, om, du, om ni dör i den då Då får ni vänta en vecka till Om, om man dödar en boss i den dungeonen Så blir man sparad till den Okej okay. Och då kan man liksom inte Börja på en ny Och det brukar oftast att man inte fortsätter på den Och så, ja, nej <laughs> oh, oh, mm. MMO, RPG, alltså <laughs> Ja, det finns ju oh. många smilar där också Ja, om man har tid så ska man ju spela <laughs> Så kör man ju MMORPG-spel liksom oh. Ja, okej okay. Men äh, brukar du spela något annat då? Uh, Petter vill vi inte spela Typ Kod 4 Ja, oh, Petter spelar ju kort 4 <laughs> Han tror att han är bäst på Jo, det kan jag tänka mig att han tror så. <laughs> Men, Men du, är... du hänger ut med på den svängen. liksom. Och... Nej, asså, nej asså, jag, jag tycker inte FPS ju, så det kul. Jag spelade så mycket kul. Jag spelade CS senast tror jag, som FPS spel 1.6 då. Ja, absolut. Det var ju ett, ett bra tag sedan. Men jag tyckte, inte, jag tyckte inte det var speciellt kul då heller ändå. Menar du att du spelade 1.6 när det begav sig alltså, för hundra år sedan? <skratt> <skratt> eller var det alltså förra året du spelade? Eller? <skratt> Nej, det var ju typ äh, fyra år sedan sånt där som spelade. På FIFA? Ja, ah, okej. Okay, okay. Men äh, har vi koll på dina multiplayer-erfarenheter nu då? Ja, kanske inte bäst. Nu när jag tänker efter, spelade du ju väldigt mycket Heroes of New Earth förut. Okej. Okay. Dota klonen, och det, det är ett övrigt spel om man spelar med kompetent folk. Men annars så är det ju helt... Det är som sagt, spela med folk som sagt. Alltså, det blir man bara besviken för att folk är så dåliga. Det är alltid... Äh, kan du berätta lite om det? Alltså, nu... jag vet inte vad det är. På Dota vet jag. Mm. Uh... Men alltså, det är exakt... Det är samma koncept som Dota. Man har två baser och så ska de liksom komma in och döda main där inne. Okej. Okay. Det är bara att det är snyggare Alltså lite Väldigt mycket samma heroes Som i Dota, men också lite nya heroes Som de lägger till Det tror jag Okej, okay. ja det låter intressant Måste man ju säga Men vi kan gå vidare då Vi tar Robin man. Berätta om dina erfarenheter Med multiplayer Ja, det är väldigt mycket Eller det men du jag spelar, jag spelar faktiskt ganska mycket. Ja, Jag spelar väldigt mycket multivån, men det är inte så många spel jag spelar. Eller så. <laughs> om ni fattar. Ja, det, det är ju sportspel, bilspel och FPS. Alltså mycket Call of Duty. Mm. Jag, man inte, jag har ju spelat... Jag har anser att jag har spelat väldigt mycket om jag mina kompisar på just speltiden. Och 22 dagar tror jag på Call of Duty Modern Warfare 2. Men det är det är nästan pinsamt att säga det när man jämför med Jakobs speltimmar på... <laughs> på bordet. Ja, det kan ju inte mäta sig direkt. Mm. Eh, men eh, Call of Duty då? Om du, vad tycker du om det här på multiplayer? Är det bara bra eller finns det någon piss? Här Nej, jag, tycker att, jag tycker det är hur jävla bra. Eh, jag håller inte med jakot där med man spelar inte för att, eh, att man inte spelar för att man inte spelar med kompetens folk hela tiden. Jag tycker det är bara kul på något sätt. För då kan man ju både... Ja, man kan ju glänsa lite mer. Och... <skratt otros> jag skiter om vi flora bara. Jag är överlägt i mitt lag. Det är ju lite annat koncept också. Än... En grasp, är lite annan genre. Ja. En World of Warcraft då. Jo, men det var väl Han sa väl att han inte spelar FPS. Eller just, multiplayer, Och FPS på grund av att man spelar med sådana nätter. Ja, jo, visserligen. Det så det jag. Ja. Ja, skitsamma. Eh, men eh, ja, spelar du nog någon din kod? Ja, du nämnde sportspelen där FIFA då. Ja. Väldigt mycket PES, PES 10. Pro Evolution Soccer 10. Funkar det bra online? Det funkar jättebra online. Inget lag? Nej, eh, jag nu jag vet inte hur det här funkar det här med tekniken när jag eller vem som blir host och sådär men eh, Just per 10 funkar jättebra. Eftersom vi sitter på 100 megabit här i Kalmar så blir väl antagligen jag som sköter det hela. Ja. Så då lägger jag inte. Men när jag är hemma i min banomsby där funkar det inte lika bra. De har 100 megabit i, i, i järnforsen. Det har de faktiskt inte. Okej. Mm. <laughs> <laughs> Kristoffer okay. eh, då? Mm. Mm. Jag gillar ju som Robin, FPS-spel väldigt mycket eh, av en anledning jag, nu tänker jag mycket på Call of Duty och Mono Warfare 2 att det är, för mig i alla fall mycket känslor när jag spelar det här spelet det är inte ofta man använder typ uttryck som lycklig, men eh, man blir lycklig när man drar av ett A-something på en Search and Destroy eller så blir man riktigt förbannad när det går piss typ, i en halvtimme vilket oftast brukar hända för mig <laughs> När jag spelar Men eh, det är, När jag spelar online i alla fall så är det väldigt mycket FPS Och faktiskt en del sportspel Alltså typ, men då är det mest NOL det. Ja, det har ju du och jag spelat Ganska mycket mot varandra Precis, det, jag har inte så mycket för single player Alls i sportspel Men eh, när det gäller, när det kommer till multiplayer Då är det riktigt roligt Ja, det Ja, jag vet inte riktigt om man har det mm. ja Ja, det är klart det är roligt. Det kanske är för att datorn är så jäkla svår. <laughs> ja, jo, det är ju utmanande att mappa dem. Ja, det ja. är det. Men annars så sitter man väldigt mycket på eh, Xbox Live och laddar ner arkadspel och spel online. Eh, det har vi också gjort väldigt mycket. Worms har vi spelat ganska mycket. Worms, mycket. Trials. Det är väl inte direkt lika så, men det är ju, du kör ju liksom och försöker slå alla tider som är online och liknande, hade det inte varit high score på Trials så hade man ju inte spelat det. Nej, det hade man inte gjort. Så. <laughs> eh, nej. Eh, känner du dig nöjd med din eh, inflytning där? Ja. Eh, FP som sagt, det är det jag har riktat in mig på. Mycket nu på senare idag. Som tidigare har man spelat andra saker. Men... Mm. Då kan vi konstatera i alla fall att eh, <hör> ni tycker om att spela online. Jakob kanske. ja. Om du, om du får den frågan, gillar du att spela mot online? vad svarar du då? Ah, jag måste det är ju svårt att det ett klart svar. Jag måste ju säga ja nästan mer eller mindre. Men, men det lutar ändå på något sätt mot ett nej. Ja. På grund av närserande spelarna. Sådär. Det är de där typ 400 dagarna här i bok som <laughs> får då bli ett ja. <laughs> ja, ett, ja, exakt. <laughs> ja, jag ska ju givetvis bidra med något också, kanske. Jag är nog mer en singleplayer-människa än multiplayer-människa skulle jag tro. Jag... Alltså, det är roligt att spela Call of Duty online, men. Och öh, helvetet, jag blir bara så sur på det faktiskt. Och det gör det nästan mer till en negativ upplevelse tycker jag. För det är. Det är ju... Jag dåligt på riktigt. <laughs> man, man gör ju det. Ja. ja. Jag, jag blir ju arg. Som jag inte behöver vara, egentligen. Nej, ja, men då förstår du hur jag känner mig när jag sitter och spelar. För jag ja. känner mig också när, när folk... men Just när folk är så dumma. Det är kanske inte det du tänker, men så... Så är arg blir jag. Så... Att... <laughs> Ja, ja det är liksom, Du kan ju spela med dåliga människor Eller jag, jag spelar väl mot bra människor kanske, Och de skjuter mig Och det blir ja, ja, ja Fy fan alltså. <laughs> alltså. Call of Duty Det skulle ju försöka vara så realistiskt som möjligt Och det hade ju varit så mycket bättre Om man inte hade kunnat quickscopa Jag menar yeah. Om man tittar i verkliga livet Att få till en sån quickscope med en sniper På kanske 200 meters avstånd eh, Ja det händer väl en på tusen kanske det finns ju de som kan springa runt och i spelet hela tiden. Och de är så bra på det. Jag förstår inte hur de gör. Alltså. Jag fattar det verkligen inte Men tillför det verkligen något. Det är de verkligen ett övertag. Är inte det bara liksom. Haha jag gjorde det. Jag är så har inget liv typ. Jag Jag alltså, det mycket av att glänsa alltså. Ja alltså jag kan ju lika gärna skjuta med en vanlig assault rifle istället. Men... Det är ju troligtvis lättare att skjuta med en, med en jävla sniper. Men det, alltså, du, du har sett att vissa av dem är otroligt bra på det De är ju helt skickliga, jag, jag vet inte riktigt hur de bär sig åt Men ett skott med en sån du är i princip död Ja, Jo, jo det är sant, alltså, det är, visst det är det ju ett, för, äh, ett övertag i, när de kommer i close combat ja. Eller det är, väl, det är ju inte ett övertag för dem eftersom om man sniper De kan ju bara skjuta ett skott, missar de än så är de ju döda tror jag men, då, är, då är de i princip döda, ja äh, Däremot så är de ju inte lika hjälplösa som de egentligen borde vara Nej Kanske Ja. ja. Jo, men eh, det var jag som skulle Berätta det eh, Call of Duty, och ja, jag blir bara förbannad <laughs> Och jag tycker inte om att spela online så Sådär jättemycket, det är typ Demon's Souls Som vi snackade om innan, liksom, det är bra med en liten multiplayer-funktion Det är ju inte multiplayer, men att du kan och, eh, Slänga ut liksom, textmeddelanden och sånt Och att du tydligen ska kunna gå in i andra världar Och kanske hjälpa, det känns mer Min grej äh, Än eh, de här ja, FPS-skjutarna nl 9 Har ju du och jag spelar Kristoffer Det är ju något av det roligaste jag vet när jag får vinna med dig där. <laughs> Vilket inte ja. händer allt ofta va? Eller? Det händer fler gånger Än att jag förlorar <laughs> jag det, faktiskt. Jo det är sant, det är sant. Och Men... där, är det ju, där blir det ju roligt Eftersom att När jag spelar NHL mot dig Då är det fan roligt allvar mm. Och det tycker du också Ja, det är, ja, men det är det verkligen Det är inte alls samma sak som att spela mot en random person På nätet utan När det är du och jag där Då är det roligt allvar ja Det är som prestige att vinna Ja, och det märks ju ibland också Att ja, Om du förlorar ja, jag, jag kanske inte säger någonting Men jag kanske egentligen skulle vilja slå ihjäl dig faktiskt Jag vet ju En ganska rolig grej du brukar göra När du har vunnit Du vet hur arg jag blir <laughs> Så att man stänger av spelet och eh, så får man en request att du vi vill spela NHL igen. <laughs> det, det vet du. Det går mig på den Men, eh, <laughs> ja. Man skrattar åt det nu, men då gör man inte det. Nej, nej man gör inte det. Det är väldigt roligt efter ansåg, men fy fan, alltså, det är riktigt tunt. när det väl händer. Ja. Det är det faktiskt. Ja, ja, ja. Men... Eh, <skratt> Vad tycker ni är viktigast då? Är det multiplayer eller singleplayer i ett spel? Det blir svårt att liksom ge en verdict på Vogue kanske <skratt> Eftersom att det inte finns någon singleplayer i det, men... Nej, men man, man kan ju tänka på själva Loren då alltså, det, är ju, det har ju underlagt Vogue Warcraft 1 och of Warcraft 2 Och det är ju bra handling i dem Och det fortsätter ju på något sätt in i of Warcraft också Så det är, det är ju en bra storyline så att säga i World of Warcraft också Man kan ju också läsa alla quest och sånt Som man får, så kanske man får lite mer inlevelse När man levelar Inte för att jag gör det, för att man Försöker bara pumpa upp Sin level så fort som möjligt Tyvärr, för jag ja. tror nog att Det kan vara kul att läsa de questen Någon gång när man levelar en ny karaktär För jag tror inte jag har gjort det Då kanske man får lite mer Syn på hur bra, hur bra det är liksom. ja. Men, Men single players tyck tycker jag alltså jag. Det är väldigt viktigt Det, där. det ska vara Någonting ja, Nej, nej, singleplayer du, du skulle välja Ett singleplayer-spel För att ett multiplayer-spel Ja, det, det skulle jag göra, det. Definitivt. Ja, okay. Där klickar jag in och säger Jag håller helt med mm. Singleplayer är faktiskt Det känns som det är lite grunden i spelet Och det är väldigt viktigt Att det är ett bra då. Mm. Och, och det är multiplayer det. Det är liksom kanske bara en bonus att, att det finns, som alltså. säger så. Mm. det är kul att spela multiplayer, då, men jag fick ändå att player, det är det är viktigt att det finns med på något sätt. Ja. Vad säger honom då? Jag säger tvärtom. Ja, <laughs> ah, mm. multiplayer måste och sen är det bara en bonus om <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> Nej, jag, jag, jag spelar aldrig singleplayer. Jag har lyst på FIFA 11 ja det där är till exempel du, där har du körer du den här ja eh, oh, nu vet jag inte vad det heter B Pro Game typ ja det är ju riktigt kul eller. men det är ju för att jag inte spelat jag har aldrig spelat en fans jag kunnat spela på PES äh, på pess innan och så där men nej men det, det är riktigt kul det. ja ja men, äh, det är en det är en riktigt snygg spelare som jag tycker är bra det är inte player spelare kanske men det är helt det är helt verkligen storinor och... Ja, en mm. single-player-läge. Nästan, kanske lite mer än multiplayer Ja, okej, okay, okej. Okay. Äh, <gör> nu snuddade vi lite på det där som jag tycker är en intressant fråga. Jakob äh, och Koffe, ni säger att det ska bara vara en bonus med multiplayer. Äh, ja, det sa ju inte jag. Men... Nej, okej, okay, Jakob sa det. då. Mm. Ja, okay. Förlåt mig då. <gör> <gör> <gör> men äh, kan det vara så att spelutvecklarna att de bara prioriterar multiplayer, till exempel i Call of Duty, det är ju inte en jävel som spelar singleplayer-kampanjen eller det kanske det är. Jag har inte gjort det i alla fall. Nej, jag har inte heller gjort det. Jag köpte ju spelet enbart för multiplayer. Ja. Uh, för jag, jag har testat det lite, men jag har aldrig fastnat för det. Jag tycker inte allt är kul. Men det, det är ju sådant spel som du säger det känns som om man har lagt ner nästan allt klut på multiplayer. Ja, ja. Uh, det ska väl visserligen vara Alltså en helt okej okay single-player-del, men eh, alltså, hade de lagt mer resurser på den så skulle den säkert kunna bli ganska skitbra, vi tänker. Mm. Nu kommer jag inte på något mer exempel på något sånt spel, men alltså eh, att, de helt att utvecklaren helt enkelt prioriterar. De slänger in en skit single-player-kampanj, liksom, och sen, sen är det eh, multiplayer som gäller. Och, och berövar oss single-player-älskare på den. Den goda biten där Ja, jag ska inte yttra mig Om Call of Duty, om det är dåligt singleplayer Jag har ju spelat i lite som sagt, men man vet ju att Multiplayer är så jävla bra, så man spelar ju det hellre Ja, ja. Och det är roligare att sitta i ett gäng också och spela online mm. eh, Än att sitta själv på just det spelet Ja, just det Fast eh, Du sa ju innan att du heller gillar singleplayer Ja, men då gäller inte det Call of Duty <laughs> Nej, men det är svårt att säga också, men tack vare liksom, det är FPS-spel, och FPS-spel brukar ju liksom inte kunna ha så otroligt bra single player liksom. eller? Jag vet inte, Half-Life, jag har inte spelat ah, på Half-Life. men det du förstod att någon skulle komma in på Half-Life, det, det är liksom, det, det är typ undantaget. <s 0> Nej, FPS-spel har ju ofta, det är oftast multiplayer, så, så det, det är det bara sådär att nästan alltid har. Ja, jo, det är sant. Eh, det finns ju... Mm, fan, jag har inte på något bra, Uncharted till exempel, Uncharted 2 vet jag, där finns ett multiplayer-läge, har jag aldrig testat Och det är ju ingen av er som testat det, utvis. Nej, det tror jag Men, alltså det, det kanske är bra, men det är ju ingenting jag känner att jag vill ha i det spelet Och där skulle de lika gärna kunna skippa och sen lagt de, de timmarna på och bygga på singleplay-delen istället men i det spelet märker man väl också att där har de lagt tid på singleplayer? Ja, det har de gjort. Ja. Så det är skitbra, men uh, ja, det känns, det känns bara, varför ska de ens en ta mm. det jävla multiplayer-del för uttag? Känns så menings... Ja, nu vet jag om det spelat det kanske och är rolig liksom, men troligtvis är det väl liksom, Om jag vill spela multiplayer då då, då spelar jag Call of Duty istället. Ja. Det är en väldigt bra multiplayer. Mm. Mm, ja... Eh, finns det något spel du mot dig? Den, den frågan... Den var, den var svår. Den, den, den, den. frågan. Nej, jag sa... Nej, nej, Det var ju det det. helt vertalt svårt att kunna komma på något, något spel som inte dig saknas. Jag kunde verkligen inte komma på någonting. Ja... Uh, ja. Jag har ju inte tänkt på det. <laughs> uh, det jag kan komma på är väl, kanske uh, lite kill som två kanske. Det har varit trevligt att kunna spela igenom kampanjen uh, ihop. Då. Fast jag vet inte. Säger man att det är multiplayer eller co-op? Uh, alltså, ja. Uh. Det är ju frågan. fråga. Det, att det är cool, på så fall. Ja. Det tycker jag då, men det Kanske är något helt annat Ja, jag, jag vet inte Nu när jag tänker på det, bara för den här på koop Och, och multiplayer, ko, ähm, äh, man sitter på samma tv I samma soffa och spelar och Eller, också... äh, Nej men Det, det jag tror jag inte Om man sitter fyra personer och spelar Super Smash Är inte det multiplayer liksom Ja, ja. ja. och så man spelar, Men det är kanske när man är två personer Och spelar tillsammans I ett lag och ska kunna då blir det väl kolla. Eller? Ja ja. <laughs> ja. ja, det är olika för det. Men eh, typ, koa online då? Ja, ja, jag vet inte. Är det, det är någonting som existerar? Eller? Ja, Resident Evil 5. Det var så bra. Hur ja. funkar det? Det är helt merakeröst bra. Eh, kanske det är det tråkigt att de gör så med serien visserligen Liksom får göra äh, eh, eh. ja, till mer action allt till ett action-spel Men eh, det funkar otroligt bra mm. Mm. Eh, ja, Jag vet inte, det var, det var en väldigt svår fråga Det är kanske ingen som kan nämna något där Nej, det känns kanske inte så Nej, nej eh, Vilken konsol du spelar vi hos på då? På. <laughs> Om ni får välja. Xbox. Det är det. Självklart. Varför? Att det är den konsol jag har som, är, som går online på. Ja, du var inte så mycket att jämföra med. med det har ju inte det, Nej. Om jag Men, Jag måste jag ändå säga att jag tror de två bästa Multfrey-spel de har spelat, det är nog på Gamecube. Ja, det är en sån Gamecube. Nej, det är ju Times, 2 och eh, Super Smash Bros. Vilken vi vågar spela ibland. Eh, ja, vi ska ju försöka införskaffa för Timefeters 2, men... <kör> ja, och, men. Och, så... ja, det måste vi på. Ja, det måste vi titta på. Men eh, Jakob då? Ja, en PC kanske då, kan titta på. Ja, alltså... Om man knykar det <laughs> som en konsol, men om man ska ta en riktig konsol... Utan det var länge sedan jag spelade på en, en, en ny Nu vill jag gå tillbaka till 64 Som man har riktigt bra minnen när man spelade Super Smash på det Och GoldenEye där Oj, oj, oj, oj. Då, det var ju något av de bästa multiplayer-spelen Tycker jag För där har man spenderat väldigt mycket tid Väldigt mycket Ja, jo, jag har faktiskt Det skulle vara väldigt roligt Dra ihop uh, GoldenEye fyra-kontroller faktiskt. Det hade, det hade verkligen varit Och så det man det. skulle bli när man är så fan-uppligt där. <här> <här> <här> <här> <här> Hur fan-det gick där. Ja, eh, men det var bra. Kort Alltså, jag fick ju samma tankar här nu som Jakob. När 64 var <här> Ja, men det får du inte snubbla. Var <här> jag inte snor det? <här> Nej. Nej, okej. Okay. Jag skulle vilja säga så jag, konsol då så är det typ 360 nu det tycker jag om att köra multiplayer på. Så tycker jag alltså PC som sagt det räknas inte som en konsol kanske riktigt. Jo men det får jag. göra. Får göra det. Ja, men då väljer jag det också. Okej. Okay. Vad är det du spelar roligt. på PC? Nej, alltså grejen är att jag <laughs> roliga att jag har ju inte ens en PC hemma nu. <laughs> men ni sa det om jag fick välja. Jag har spelat väldigt mycket på PC innan. Ja, det vi, okay. ja, och det gillar jag otroligt mycket. Ja. Så skulle jag få välja skulle jag såklart spela det. Okej, okay, okej. Okay. Ja, jag skulle nog vilja gå tillbaka till ungefär 64-tiden. GoldenEye och Super Mario Kart. Så snor jag framåt Ja det får du inte göra <laughs> nej, ja, <det> <laughs> ja, för jag, jag försökte vara lite rolig där <laughs> Men eh, Nej eh, eh, jag, jag, fan, jag har ni sagt 64 och Gamecube där. Jag, jag skulle nog eh, av att jag landa där i Gamecube eh, Med just Timesplitters Det är förbannat roligt Så jag får väl göra det Jag kommer inte på något annat Nej. Alltså, just det, kanske det svårt. Alltså, hur många karaktärer kan man välja på Det är över 50 i alla fall Det är ju många som helst Ja, det är ganska många Och alla har väl olika ja, Inte egenskaper, med. ja, det kan man väl säga att det är. Jo, de, har väl de är ju lite olika De är olika stora också Och, Ja, så. apan är bäst ja, nej jag tänkte om... säga att jag var alltid apan Ja, men är man apan då Alltså, det är ju fusk att apan Det, det vet nu, så sa Tim och ni får välja vilken karriär ni vill. Alla utom mapan. Eller Robofish. Mm. Har ni ju lika liten. <laughs> det, det låter som oddjobb i Goldmire då, eller? Ja, ja, precis det, <laughs> ja, det är okej. <laughs> <hela grej. laughs> ja, okay. ja, Då var man ju automatiskt diskvalificerad om man var <laughs> Ja, Okej, okay. hur känner ni för framtiden då? Vill ni ha mer multiplayer eller singleplayer? Jag tror att det kommer bli mer multiplayer. Det tror jag också. Ja, och jag ser fram emot det. Okej. Okay. Ja. <laughs> ja, alltså. Det kommer ju definitivt bli mer multiplayer som sagt. Men jag tror ändå inte att de kommer skippa singleplayer story och sånt. Beroende på vad det är för spel förstås. Men de kommer fortfarande lägga ner mycket tid på singleplayer tror jag nog. Och inte bara multiplayer. Okej, okay, okej. Okay. Olle? Med hoppas jag. Du hoppas till och med på det? Ja, hoppas jag. Jag tror faktiskt att det, det kommer att bli mer multiplayer och det försvinner nog lite. Det kommer att single-player andelar timmar från liksom det utvecklande tidigare och läggas in på multiplayer, tror jag. Tyvärr. Men så länge de inte liksom implementerar det i ett Final Fantasy, ett original Final Fantasy och inte något jävla skit online eh, 24, så är jag väl nu Jag tror de kommer inte interagera eh, multiplayer mer med singleplayer, om man kan säga så alltså, i typ liknande Resident Evil 5 Så där såg man ju hur bra det funkar eh, ja. så det, det blir ju multiplayer men lite så, jag tror de kommer liksom få singleplayer Ja, det, ja single men det är co-op ja, ja, alltså co är alltid välkommen det tror jag det kommer bli mycket mer av i framtiden. Ja, ja man kan ju alltid hoppas. Mm. Eh, men med de orden sakta, sakta, sagda, så, <laughs> <laughs> så eh, knyter vi på sen och går vidare till veckanspel. Mm. Mm. Astrix och Obelix är eh, spel. Utvecklat av franska Infogrames och släpptes 1995, enligt den rommen jag har. <laughs> på eh, Wikipedia står det 96: tror jag. Det kanske var en eh, amerikansk release, jag vet inte, vilket låter väldigt, väldigt odågligt också, som att det borde släppas tidigare. känna? Eh, är det någon, annans, någon annan som har bättre koll Nej, det? Nej, inte alls. Det står 95 på, i, i spelet i alla fall, så vi, vi hoppas på att det. Är. Annars får väl någon slår oss lite. Ja. Står det då? Vad säger ni om den? Är det någon förresten som ty tycker om Mastix? Nej, Jag är Tyckte om Mastix som lyckades när jag var min. Jag har deras serietidningar. Och jag har minst så att jag tyckte att, att spelet var jättekul att spela då. <laughs> <laughs> Okej. Okay. Men du, du har. <clears throat> läste du det alltså ständigt <laughs> i så. Ja, jag läser det lite då och då, men liksom. Läser du dem fortfarande? Nej, det är jag inte. Faktiskt. Men äh, så det i spelet. Det, är liksom, det har ju en enorm betydelse. Det, känns som att det är någonting som man egentligen man kan skippa igenom och bara spela, tycker jag. Jag tryckte bara förbi står jag kände att Jag vet inte ens Galler skrev om någon gång Det vet jag, att de är väl Galler Asterixson ja det, det. Mm. ja det är samma Jag tyckte det var så orelevant Så jag tycker vi skippar hela den biten Ja Vi har inte ens klarat spelet någon av oss Man får ju inte hela storyen <här> <här> Grafik då, jag tycker det här, Spelet ser ut, det ser bra ut Det ser väl okej okay ut, tycker jag Däremot grafikmässigt Det är väldigt svårt att skilja på Bakgrund och vad du kan liksom, Integrera med, om man säger så Typ plattformar och sånt Där hade jag i alla fall problem med Ja Det hade jag också Problem med Det hade, det. Mm. Äh, det... Ja, det hade ju inte jag problem med För att jag tyvärr visste <laughs> det är Hur spelet var så jag visste ju mer med det, nästan exakt vad man kunde hålla på oss. så. Fast eh, om du inte hade spelat innan så... Ja, ah, då kan jag förstå att folk har lite problem med det. Kan inte... Ja. Eh, det är ju... Grafikstilen är ju någon typ av serietidningsaktigt känns det som. Håller ni med om det här? Oh, Eller är det bara jag som har helt fel tanken? Nej, ah, jag vet inte riktigt. Vad du menar va? Nej, Men... nej. det var nog Jag vet inte varför jag skrev det. det var nog helt fel Jag var trött när jag skrev det. här Men däremot så tycker jag att det är Förbannat elfärgat I alla fall Det är ju i princip grön och Ja, djunt, Eller någonting Det är nog väldigt Ja, och det är väl det också som givetvis gör att eh, det blir så jävla svårt att var vad kan jag kan typ gå på. Mm. Ja. Ja. <skratt> eh, <skratt> har ni något eh, att tillägga om grafiken? Nej, inte tror Jag tyckte du fick med ganska bra där. Enfärgat och svårt att veta vad du kan gå på och inte. Ja. Svårt att veta vad finerna är också. Vilka som är fina tycker jag. Ja, är det någon som inte är fiender? Nej. <skratt> <skratt> Nej, man får nog tänka så jag istället. Allt som rör sig, det är fiender. Så. Ja. Och faråt, var fint det är när de rör på sig också. Animationerna är ju helt... Äh, ja, jag vet inte. Det är ju typ en... Äh, liksom stillbilder och <skratt> När ena vänsterbenet är fram och andra... Som sen kommer högerbenet liksom, Sen bara växlar mellan de två hela tiden Tänkte du nästan på han 20 eller vad han är? Han har äh... kommit fram bakom träd och sånt Ja, Då Sen man i animeringen <laughs> Jag tänkte inte just på mig, utan jag tänkte på de här barnliga ja. tula soldaterna som går ja. nej vi kan... vi kan gå vidare till kontrollen mm. äh, Robin, vad säger du om den? <laughs> Jag för ju ha en dosa i handen när jag spelar jag, jag ja, Det Där har vi ju emulerat emulerat allihop Ja mm. Fast jag har ju kört med dosa Ja, du, ja just det, du har ju en sån ja. Ja. Har du en sån, kompär? Ja, det är inte en Nintendo-dosa Men det är ju en sån Ja. Egentligen till för att spela Playstation på Okej okay. Men det var svårt omgå ja, Då kommer kom vi bara till bana två när <skratt> <skratt> <skratt> man bara är jävla på Det här var så jävla kass jag Det här spelet Mycket att tillföra till den här diskussionen, känner jag Bana 2 var den här vattenbanan Med båten Ja, ah, ja, ja. ja fy fan, <skratt> vad svårt Efter man kliver på den första stora båten det, Så kommer jag jävla fisk Där man åker på hav igen <skratt> Alltså, det går inte ut Det kan jag är så var lite lyr <skratt> Alltså, jag förstår precis vad du menar För jag har spelat fram till näst sista världen Och det är väldigt mycket sådana Random objekt som bara kommer Från ingenstans Som <skratt> banat till exempel <skratt> De, de fiskmåsarna som bara kommer bara Hur fanns det vika dem Finns det något mönster där förresten? Det gör väl det lite va? Nej jag vet <skratt> alltså, Det är förprogrammerat De kommer alltid på samma ställe tror jag ja, Men du glömmer ju bort det på en sån mm. bana ja, alltså... Och sen det roliga är att... Det kommer sådana fiskmåsar De här flyger alltså in i skärmen bara, det är Ganska så jävla fort också då. De kommer Bland annat när du är och klättrar Från stegen Och du kan inte slå när du är på stegen Det mm. går inte att undvika Ja det är precis ju alltså, som Man klättrar upp och kommer förbi den När den kommer mot dig Ja det hinner Jag alltså, det märkte stället igår när jag spelar det, det gick är inte att undvika den Ja <laughs> det är svårt, något no, så enormt i alla fall, det är det ju. Det är ju det, eh, det är ju svårt på helt fel sätt. Men eh, <laughs> det var väl någon annan, det kan inte bara vara att jag som har haft problem med det här att eh, gubbarna kommer från ingenstans? Nej. Nej. Att det är ju så att de bara kommer, de bara kommer liksom och man bara, fan, det är ju svart att hinna med, med det här, liksom. det går ju inte. Jag har ett perfekt scenario där Det var någon, jag vet inte, det var bana två eller tre Någon sånt där Den här stora gubben som kommer Han tar typ halva livet när han slår en uh, Han skulle jag liksom Man får vara lite vaksam där Man går fram försiktigt, sen går han utanför bilden Och sen kommer han inte tillbaka Så man står, vad fan på han vägen någonstans? Så går du fram, fram, fram, smyger fram Och han är inte där, okej okay. Och jag går tillbaka, då är han bakom mig Och drar till ett slag så jag dör Alltså, som där blev förbannad på. Ja. Och det var inte bara de, han som gjorde det, utan det var överallt. Det var sån här på en bana och det var någon krok eller vad som svingade där. Den var inte där, först. Sen gick jag utanför skärmen och sen var den där. Så jag vet inte hur de har gjort det här. Här är också de krokarna. Det var ju någon sån bana maskiner i en källa eller någonting. Och så skulle man klätta upp för en stege och så Så var det en sån som svingade över stegen Man kunde inte undvika att bli träffad av den Jag förstod inte hur de hade tänkt där Man, man, man tänkte att man skulle klätta upp för stegen sakta Och vänta på att den ska svinga Men den, den kommer inte fram förrän man blir skadad av den Det är något så halvt dåligt, verkligen Det är ganska alltså många sådana Jo, oh, det, det är väldigt många sådana okay. Jag tycker att liksom, det är förbannat svårt. De här gubbarna som kommer hela tiden, om man säger, de vanliga gubbarna. Alltså, det går ju att slå ihjäl och undvika skada, Men det är så förbannat tråkigt att slå ihjäl om rätt. Eh, Alltså, Man måste ju typ hoppa fram, kanske slå två slag. Sen kanske hoppa bakåt och sen gå fram och slå igen. Men det var också en sån sak som var väldigt dåligt. Det finns en funktion. Men man får aldrig användning av den, för man kan inte kubba framåt. För man vet att det kommer komma fiender som man måste döda. Ja, det än använder jag är denna, men det tror jag inte. Nej, det är liksom när man ska klara svåra hopp. Liksom. Det känns jätteroligt att bara kunna använda dem på det. Ja, eh, jag tror inte... Du, du kan inte gå många centimeter på skärmen innan det kommer en ny gubbe. Nej, exakt. Eller att det är något annat helt random som dyker upp, med en fågel, fan som flyger in i örat på den. Många gånger finns det ju liksom att du kan välja att gå. Antingen kan gå det under eller över. På någon bana var det ju liksom. Går man över? Eller <går> det kommer hur som helst, men det, det kommer in en jävla häst om vagn vad fan det är. Och, Liksom, den kommer alltid och när, om man. Den skulle döda dig om det hade gått därunder under. Liksom, det finns ingen anledning ens att gå därunder Utan du måste gå över. Alltså. På just de här partierna, då. Det, det. Nej. Och, och jag vet inte, var, varför ska man ens ha, ha möjligheten att gå därunder Om man bara kan bli skala om man går. Där. Det fanns väl typ, lite pengar och sånt där. Ja, äh, det det. fanns någon ens pengar. där Jo, det vet jag tror. Jag. Det var någon ja. stjärna där någon gång På någon, någon gång var det det? Ja. <laughs> man får den där stjärnan som inte gör någonting då Nej, jag vet inte vad de gör Du får på i slutet av banan liksom. Highscore, det var ja, Donkey Kong liksom på 1800-talet Där skulle man ha highscore ja, jag, jag, jag tror man fick Jag tror man får extra liv om man får alla Tio stjärnorna eller någonting Ja, men då har man ju dött typ 14 gånger Om ja. ja, <laughs> man skulle få alla dem. Det är det kanske förstås, men vad fan. Ja. Men alltså, kan man ens få... För det har man märkt att... Vissa kan du slå på med de här blocken Och få pengar hela tiden ja. Det är ju helt random också Hur många, så mycket pengar du får på dem Ibland får du tre, ibland får du fem Alltså, det är... Ja, Nej, jag kan säga att jag slog inte på de blocken så jävla ofta Så alltså, jag försökte <laughs> man kubbar igenom, kubbar igenom banan Alltså... Ja... Ja... ja. Kommer ni ihåg det här partiet När man skulle Du kommer ihåg det vet jag, men Kommer du ihåg det Jakob också När man skulle slå upp dörrar ja, ja. Och så liksom Det var tre dörrar Jag vet inte, en dörr var det ingenting en dörr kom ut en ful Och typ stor vinkare Och en kom du ut en fiende tror jag mm. Alltså när man hade slått upp alla de här dörrarna, då kunde man gå upp för en steg liksom, och kunde gå vidare. Skulle man inte upp de här dörrarna, då kunde man inte gå upp till stegen. Nej, jag det... Jag det... fattade aldrig vad det var för dörr jag skulle. Skulle jag slå ner alla tre, eller skulle jag bara... få Den där fula gubben som vinkade först, trodde jag att okay, det är den fula gubben, jag ska rädda honom eller någonting. Jo, ja, men, ja, men det var ju lite i där. Man skulle rädda det där fotbollslaget som de hade låst in. Ja, okej. Okay. Jag kommer ihåg. Ja, Men det kvittar ju den här redan att kunna gå upp för då. Nej, du måste slå upp alla tre dörrar Det märkte jag också ja, Och det är ju så roligt, men det är inte någonting som hindrar dig för att gå Det från stegen Nej du är inte, alltså, ja. Det var ju så ett tydligt mönster med Man visste ju att han var fin typ alltid var På den tredje dörren Men det var ingen en annan som hade problem med och Jag kanske sa det till dig, Kim Att man skulle göra det där Jag var ju tvungen att kolla upp på Youtube för att komma vidare ens där Ja det hade inte jag fattat om inte du hade sagt det, oh, Nej. Oh, oh, det Vad du? De där dörrarna man ska slå upp för att kunna gå upp i stegen där mm. När jag kom dit Jag fattade ju ingenting Jag gick upp för stegen och man kunde inte gå vidare där Och jag tänkte, har jag missat något nu? Hur ja, ja, ja, ja. man slog upp dörrarna då eller? Ja det var inte så svårt Men att man kunde slå upp dörrarna, det hade jag inte en aning om <laughs> Så att jag kollade ju på Youtube då Men det är ju där liksom alltså, Hade de gjort så Slå upp det är så jävla random Alltså, du gör någonting där Du får en nyckel Och du kan låsa upp dörren och gå vidare Då hade det varit så mycket lättare att fatta att Jag ska göra någonting här mm. Men det är ju helt omöjligt Nu, som, som det är nu Ja, du fick gå och kolla på Youtube Speciellt om man inte har gjort det tidigare i spelet heller Att man inte vet att man kan slå upp dörrar Nej, det har inte varit något inlärningsmoment som mm. Att man har visat det här, det här kan du. Precis Ja, oh. oh, herregud. Och oh. sen... Uh... Rugbyn sa du, va? <laughs> ja, ja det kan ju med är lite jul. på igen. Den, alltså den jävla rugbyn, den är så otroligt svår, verkligen. Ja. Oh. Hur, hur ska man kunna ha de här reflexerna? Så att man ska kunna lista ut alltså, om man hoppar eller går rakt fram. Alltså det är ju verkligen 0,1 sekunder eller någonting som man har på oh. sig typ, att tänka. Kan jag kan dra lite hur... Hur det går till. Så att de kan ja, fatta. Ja, man är ju Asterix. Eller, ja, man är ju både och då. Och så spränger man liksom till höger. Och så från höger så kommer det en motståndarspelare som antingen hoppar eller spränger rakt fram. Men det svåra är där att man har verkligen ingen koll på vad de gör. Och så det är verkligen in i det sista som de hoppar. eller ja, hoppar då då. är det då. Och då som man kunnat. Och tajma in att man antingen ska spränga förbi Eller hoppa Och det är ju enormt svårt Det var helt omöjligt Jag. Äh, äh, det är väldigt komiskt här efter det Efter den banan Då får du det första password mm. <laughs> Jag vet inte alltså, Jag har ju givetvis äh, kört med save states nu Ja det gjorde, det, gjorde också, det gjorde jag också nu för, det, blev, det blev för svårt helt enkelt Jag orkar ja. inte starta om <laughs> Nej Nej på den här rugbybiten, då eh, körde jag ju, hoppade över en gubbe, eller sprang då, liksom. så fort jag hade kommit förbi en gubbe, safestate. Och sen gjorde jag så hela tiden, det, alltså, jag vet inte hur många liv jag hade gått åt där egentligen. Eller om jag hade klarat ur någon gång. Ja, Det kan vara kul, för jag testade faktiskt utan safestate där. Däremot hade jag en safestate innan den banan. Och det tog nog mig åh, tio gånger tror jag. Ja, men det är då jag också. Men då fick man liksom det. Den, den så som de hoppade eller sprang rakt fram Var det något mönster på det? Ja, ja det var det När, när, när jag väl har savat så, så fanns det ett mönster det, det är helt säkert Okej, okay. ja Jag tyckte de bara hoppade eller sprang rakt fram Det var helt random där <laughs> Men det, det roliga är också att när man väl har klarat det Då kommer det till det här stadiet att vi ska eh, Skjuta iväg bollen ja. Och det, det står bara, kick Och då, <laughs> då, då, då, då liksom hmm, ja. ja, jag trycker på knappen eh, Fattar inte att man ska hålla in knappen så då dömer jag. Alltså, det är fan inte bra. Alltså det är... Så andra gången man kom dit. Nu vet jag, att jag ska hålla in då. Jag testar det. Det funkar. Och du tänker jag, nu har jag klart av den här skitbanan. Då ska du göra om allt igen. Det är lite väl tycker jag. Alltså om man, om man får tänka att man spelar det här. När man var mindre på Super Nintendo. Många måste ha problem med det här. Fast ja. Jo. Det måste, jo. Det är sant. Jag tänkte då att man ju inget likt. Så Nej, du sitter med memorerar in det där Men som eller... du sa också, Password kom efter det där med alltså... Ja, det första Passwordet Det är alltså typ bana Fem nu då kanske vi snackar om Eller någonting, mm. kan, kan det väl stämma Ja, något sånt. E och då är ju alltså rugbybanan inräknat till det där Och då får man ju också säga det Att det är inte så mycket Mouse där de var Ganska snälla att man fick börja på den här banan I början, utan du får ju Det är ju game over som gäller Ja, du, ja det, du det är ju tillbaka i till början Ja ja fyra liv på det eller någonting Ja eh, Vilket är helt jävla omöjligt Alldeles för svårt det är Så är det va Ja, det är för svårt Det är, det är svårt på fel sätt Och äh, svårighetsgradning gör det Att det blir så jävla tråkigt tokigt Dock vet jag inte om ni kom så här långt Kom ni till till olympiaden eller Nej nej. Jag jag klarade rugbyn och sen den banan efter det den tyckte jag var helt jävla sjukt i huvudet så då har jag och. Ja, men jag tror några banor efter det så kommer det något något härligt så, här, så här track and field saken där att man ska bara spamma en knapp. Och då är det man ska löpa fort som fan. Och sen är det spjutkastning och häcklöpning. <skratt> det. Det är den banan det är den roligaste i hela spelet Det var alltid den banan Som jag tror att jag spelade upp till När jag var liten <går> för, att, för att kunna spela <går> <går> Och så har så satt till att få ganska många liv också Så vi kunde dö i slutet och köra om <går> Det var där spelet började var det? <går> Ja Nej, men det, det är jag kommer, jag kommer ihåg att jag kom, kom liksom så här långt Och jag kan, alltså jag, jag kan inte förstå det nu hur man kan komma så långt på det här spelet. På, utan att med save stays då. Ja, exakt. Ja. Jag fattar inte det. Äh, nej, det, nu är det ju ännu längre då. Den lite jag har <laughs> liksom. Nej, det, det förstår jag inte. Fast det är ju visserligen ett då efter Nej, Jag har en, en, och en och en halv värld kvar fortfarande som jag inte har orkat spela. För att det kommer så mycket random objekt från ingenstans. Då... Man orkar liksom inte spela det Man vill inte memorera Hela banan, liksom här måste jag stanna Här måste jag kubba liksom. alltså, Måste jag gå där nere eller ska jag gå där uppe alltså, Det blir så jävla jobbigt bara Det är nej. liksom inte kul trial and error Ja, det är det verkligen ja. Nej, nej mm. eh, Vi kan <laughs> Eller vi kan Jag har eh, skrivit upp tidmätaren också ja. Har ni fattat hur den funkar eller? Ja, det, man har en tid, ja. Jag vet inte Den räknar ju inte i sekunder i alla fall, jag vet inte fan vad den räknar i Men det, det är ju en ikon där i den här tiden Typ som pengar ser ut som Och jag trodde ju då, om du samlar pengar så ökas tiden Men det gjorde den inte Nej, men alltså det känns som att den räknar i typ Ja, tre och en halv sekund Då räknar ja. den ner ett Ja, det känns lite så, ja så jag, jag, jag fattar inte hur den funkar Jag fattar aldrig heller kanske inte har på det Nej jag, jag kollar faktiskt inte så Väldigt mycket, jag, jag lade ju märke till att det var En, en tidmätare där uppe men Jag kollar ju inte liksom Hur ofta den tickar Om man säger så Nej, nej. men jag menar liksom att fan Om den är nu räknat tre och en halv sekund Då kan du ju räkna ut det i sekunder istället Och haft, <går> ja istället för Ja, jag vet inte vad den står på från början Jag undrar om det är 99, det är säkert något sånt här, Just ett random nummer också typ 87 Man kan liksom, Är det verkligen nödvändigt att ha sån där tidsmätare? Jag ja, menar, ja, eller alltså, Nu har de ju har de ju den Går den ner så dör ju ju då, då kan de gärna visa det i sekunder också Hur lång tid du har kvar okay. Inte i, i den ja. Det känns lite som att liksom, skulle du spela det här spelet på skulle du fan vara hardcore För att det ska vara så svårt att du skiter på dig. Och sen ska du ha en tid också på dig. Ja. Alltså det... <laughs> ah, det är fan inte okej. Okay, alltså. <laughs> <laughs> Men det måste vara att de insåg att det här är så jävla dåligt. vi, vi måste göra det så sa svårt istället. <laughs> så bara, då tittade de in. De tog copy-paste och sen tre gånger så, så blev det liksom tre gånger mer fint. Ja. <laughs> <laughs> ah, jag vet inte. Sp Spelade ni normal på Normal eller Harden eller något sånt där? <laughs> jag började på Normal gjorde jag. Vad var skillnaden då? Ja, jag vet inte, jag bytte skitfort i easy. jag så då okej, okay, det här kommer inte jag klar på någon gång. Jag märkte ingen skillnad över taget Nej men de tål inte mer slag eller något sånt då, sånt då? Nej, de tog lika många slag Det är kanske om de tog lite mindre liv Men det märktes gjort ändå så ah. mm. Eller om du kanske fick mer liv av köttglobberna ja, Lite osäker, jag märkte ingen direkt skillnad i alla fall Nej, Nej. Vad tycker ni om musiken då? Det är ett av de stora plussen i spelet. Musi musiken tyckte jag var helt underbar, verkligen. Härligt att jag får ha någon med mig på det. Ja. <laughs> jag tyckte den var hur som helst. Ja, men... Är du någon nu? Alltså, fortsätt på det så. Ja, jag vet inte. Vad hände nu egentligen? Det var som att det försvann ett litet taget. Eh, eller det var bara du som hakar upp det kanske? Hallå, är ni där nu? Eller? Ja, vi är här ja, ja. Jaha, okej okay. eh, ja, Vi pratar om musik eh, Jag tycker att eh, det, är lite, det, det varierar ju kvaliteten givetvis alltså, Vissa spår är ju Lite sämre om man säger så Men sen finns det ju ett par stycken som är Fan riktigt bra och har en riktigt skön Melodislinga i sig då tänker jag framförallt på den här båtbanan. Hade, det, det var ganska skön musik. Och sen den tredje banan också. Där alla fodlarna kom så där: Run Det var en bra musik på också. Det var det faktiskt. Eh, musiken då? passade in i miljön. Eh, Tyckte du? Mm. Ja, alltså typ på båtbanan där. Då är det nog ganska pompös slinga som går. Mm. Eh, och det passar ju ganska bra. Och ja faktiskt på den här 3D-banan med det var. Eh, det, det, det var en lite lugnare eh, Slinga där eh, Som faktiskt passade det, det får jag säga Men sen, ja det varierade ju Som sagt i kvalitet det... Och då vilka banor var det Tyckte du att det var sämre på då? Var det... Ja eh, Då var det <klar> Ja Ja, nu vet jag faktiskt inte. vet alltså, typ den där första banan, det var väl ingenting. Alltså, nej, det, var det, det funkar ju men. Det var inget längre djugran där. Nej, det var det ju faktiskt inte. Men, men liksom, det, det var ändå liksom väldigt mycket reperation på bara förutom. Det var de här bergsbanorna, där var det samma musik på båda, dem tror. Jag. Det, var, det tyckte jag var lite tråkigt faktiskt. I, okay. på, man kom till en isbana, en elis, isbärsbana sen för där var det samma musik som på andra banan Och det blev lite musiken på Men annars hade det varit liksom, varierande musik hela tiden Och det har varit bra musik också mm. Ja, de var varierande där det ju Det är ju olika låtar typ hela tiden Men, ja. äh, <coughs> Sen så står ju några ut bättre än de andra mm -hmm. Får man väl säga äh, Ja Definitivt. Jag vet inte ihåg om det är Urgubi-banan det, det är ganska skön musik på den banan alltså. Men då är jag så upptagen med att vara förbannad <laughs> ja, Jag tror också Eftersom jag sitter och typ tar save hela tiden liksom, så, ja, Då försvinner <laughs> nog musiken lite Jo, det, det är klart ja. <laughs> Ska vi ge betyg på det här spelet nu då? En, en fråga innan ja. eh, det. Kanske en av de största Alltså Att kunna välja mellan Asterix och Obelix Ja just det Det kan man ju inte göra För jag fick spela som Asterix hela tiden Medan du sa att du körde som Obelix Ja jag, jag kan ju inte byta till Asterix utan jag var ju hand hela tiden Är det här någonting som slumpar alltså. ut? Nej men vadå då? För, för att byta in till en annan karaktär så skulle man ju Få man ju gå in på options tror jag, för att kunna byta eller? Nej, ja, det, det, det var bara fast Play one stod det <coughs> Obelix och Play 2 Asterix Men... Det jag. jag kunde ju byta från... Ja, jag körde först Obelix. Och då tänkte jag... Det Fan, var lite för fet. här tänkte liksom, att ja, det kanske går bättre om man kör Sturks. <laughs> Så jag ville byta. Och då gick jag bara in på och... och byta Men det... Men det är också sån här dåligt att använda gränssnitt där då, man är tvungen att gå in i options för att välja gubbe. Det borde man ju få upp redan i början när man kör igång spel. Jo, det, det, tycker, det är definitivt. Liksom man ska inte behöva gå in i options för att kunna byta sin karaktär. Liksom. Det känns jättekonstigt. Mm. Mm. Ja. Men jag var faktiskt där inne och tyckte, men jag fick inte det till att funka. Sen kommer jag på en grej nu också när vi nämner det här. att Kunde man spela två player co-op i det? Där? Jag testade ju aldrig det. Ehm... Nej, jag har faktiskt ingen aning Om det nu är så att man kan det man Så kan. har vi ju säkerligen förlorat eh, Ja det är Ganska mycket i så fall Jo, men jag tror faktiskt att man kan det alltså ja, Om man nu väl hittar en person som verkligen vill spela här med <laughs> dig Så... Eh... Ja det är klart, det är klart Och då snackar de om kort äh, nu eller? Ja, Ja, ja men Kim vi spelar ju 1 på mitt äh, snes ju, Och då ja, kör vi ifrån och då fick man ju spela varsinbana, som Super så Mario okay. 3. Ja, men eh, det kan vara skillnad i det här spelet. Ja, men det är ju mm. som har utvecklat spelet så... Pfff... Ja. <skratt> ja. <skratt> alltså, jag tycker ändå att det känns som att man ska kunna spela två match, jag vet inte. Ja, det är ju lite så eftersom att du hela tiden kan välja om du vill gå upp eller nere. Typ, ja, play 1, mm. gå där nere, play 2. <skratt> ja, <skratt> lite osäker på det här. Det, det är ju som sagt, har, har vi inte... Om det nu är så så har du inte spelat det på det viset Och det är troligtvis på det här viset det gör sig bäst Ja, förhoppningsvis Det minskar nog svårighetsgraden En del tror jag med Ja, det lär du ju också göra. Mm. Ja, ja. men eh, Nu är vi redo för betyg Och jag frågar Ja Ja, alltså Ett spel som man inte kan klara av Det kan man ju inte, det kan man inte ge ett högt betyg Tycker man och så är det Så jag, jag, jag, jag Alltså det, det, det får endast halv, halv bra betyg nu För att musiken liksom är Okej okay. Och så jag, jag ger det en, en, en fyra bara för det Bara på Nej, ja, nej Jo, alltså det är med mellan Terje och en fyra Men jag ger den fyra Okej, okay, okej okay. Skämmaröst mm. eh, eh, Olle Ja jag kommer inte bana två Men eh, Ett franskt En fransk som ska utveckla En fransk Ja, alltså Asterix är ju Från en fransk serie ja. Och han är väl fransman själv Och eh, de Tog inte den chansen, känner jag Och betar på sitt rykte Om Så En eh, stark två <laughs> <skratt> Okej. Okay. Kristoffer. Ja. Eh, jag tycker inte det var någonting direkt som tilltalade mig i det här spelet. Eh, ju mer man spelade och att ju alltså man kunde spela mer efter de här save statemen man hade. Annars hade jag inte jag kunnat gå vidare. Eh, man blir bara mer förbannad ju längre in i spelet man kom. Så att eh, jag kan egentligen. Det är väl musiken då vissa baner som var bra och så. Ja, men jag ger den trea. Ja. Okej. Okay. Mm. Jag tycker det är tråkig grafik. Det var dålig, dålig variation. Det är väl kanske kul att säga, det var ju mycket typ -la -la. men alltså i själva gameplay, huvudsakliga gameplay du har du har två, två slag, du kan välja mellan. Alltså, det blir förbannat tråkigt ganska fort. Det är det påtog för svårt. Musiken var väl okej okay då på sina ställen och kontrollen funkar väl ja, okej. Okay. Så du får en fyra utav 11 av mig då. Och med de orden så rundar vi av, räcker spel och går vidare till vem kan slå Freddy Krueger. Johansson är med mig på andra sidan Småland kanske <laughs> Man kan säga Besta sidan av Småland, ja finns det <laughs> ja. <laughs> Vad är det? Blir det nordöstra sidan va? Nordöstra sidan, i ja, jajamän Ja det är ju helt underbart, hur är läget med dig? Läget är helt okej okay. Jag har suttit då och tittat på lite som tävling här nu ikväll Så att hon eh, blivit lite peppad nu alltså, det, är, det är bara att vinna här, som gäller det är det, det, är det. Ja, Du ska ju möta Jakob nu Han är väl lite mer påläst Vad det gäller spel än Robin då Så det kan bli lite svårare motstånd Den här veckan Jag ser inga problem <laughs> Nej Det är en liten varning där bara Och sen svårighetsgraderna på frågorna Har ökat lite också Sen förra veckan Okej okay. Yes men eh, jag ska dra spelreglerna eh, Det är sex olika frågor som är numrerade Från 1 till 6. Ni kommer få tre frågor var Ni väljer en fråga genom att välja en siffra Frågorna varierar i svårighetsgrad Som jag precis sa eh, Och Freddy, du får ett gratis poäng från start Ja, tackar ja. Yes eh, Den med flest poäng <här> När frågorna eh, är slut då Den vinner Ganska logiskt Ganska logiskt, ja Yeah. Eh, och skulle det vara så att ni har lika poäng eh, När frågan är slut Så blir det en utslagsfråga Och utmanaren Börjar alltid att välja fråga Så Jakob, varsågod Jag tar Nummer två Okej okay. eh, Vilken spelserie är <skratt> Vilken spelserie är Spelskaparen Hideo Kojima Mest känd för Oj, den var inte och leka med. Känns det som? Uh, kan du säga kan du säga namnet en gång till? Hiro Kojima. Sen uh, ska man ju kanske inte lita på mitt japanska uttal. Men Kojima. <laughs> uh, väl... Och du uh, uh, ganska och, uh, frukt de här japanerna. Så att, uh... <laughs> ja. Nej jag... Nej, jag har aldrig hört. Talas om det namnet alltså Och du kommer gråta sen om jag säger svaret <laughs> Är det så? <laughs> Nej så kan du inte säga i alla fall <laughs> Nej, jag, du har, måste, jag måste bara säga pass på den ja, men en, en gissning måste du dra Du hör ju i alla fall att han, han kommer ju inte från Sverige <laughs> <laughs> Nej det, det här vi <laughs> ingenting om jag ska vara helt ärlig <laughs> <laughs> Nej okej okay. Men eh, pass, ditt slutgiltiga svar Ja tyvärr är det då är det som så att Hideo Kojima, han är mest känd för spelserien Metal Gear Solid. Ja, oh, okej. Okay. <går> det vet väl vad det är, hoppas jag. Ja, det vet vi väl. Ingen av oss. <går> <går> uh, Busle. <går> <går> ja, det var ju det. <går> kunde du den kryphan, eller? Nej, jag kunde inte den. Okej, okay, okej, okay, okej. Okay. Uh, Freddy? Ja. Jag tar nummer 5. Nummer 5. Ja, okej. Okay. I vilken peka-klicka-serie är karaktären Guybrush Threepwood huvudpersonen? <laughs> <laughs> Peka-klicka är ju alltså en genre då. Eh, som eh, gör sig bäst på PC. Jaha, du. Ja, du. Ja. Jag behöver inte klia huvudet på den för att eh, jag inte en aning. Okej. Okay. Jag, att... vet, jag, jag vet precis vilket spel det är men jag vet inte vad det heter alltså, Det är ju... Ja, det vore ju roligt om du kunde sätta frågan. Ja, det hade ju varit väldigt roligt men tyvärr så kommer jag inte Okej, Okej, okej. En letro då? Ja, eh... Oh, oh, tack, ja tack, men det gav Monkey Island där, Ja precis Du får tyvärr inga poäng för det här, då. Nej det förstår jag eh, Men nu är det ju din tur att välja En fråga som du kan få poäng på Ja det här är ett så tyvärr Jag tar nummer ett då. Nummer ett Spelet Castlevania Symphony of the Night släpptes till Playstation 1997 Spelet har fått en enorm skala fans och kan ofta ses på topp 10 listor bland både personliga och spelsgivars listor. På gamerankings.com ranking, game har Symphon of the Night fått hela 93,41% i betyg. Frågan handlar dock inte om hur bra spelet är utan vad huvudpersonen i spelet heter. Jaha, uh, huvudpersonen ska alltså heta någonting. Ja, det gör han faktiskt. Så mycket story har de lagt ut. det eller ej? Oh, alltså... Det här borde man ju kunna, för Castlevania har man ju spelat ett X antal gånger. Ja. ja. Han har förmodligen samma namn genom hela serien, kan jag tänka. Men... Mm, det tycker jag att han borde ha i alla fall. Men... <laughs> <laughs> nu är inte jag så jätteinsatt på det där, men jag tror faktiskt att de varierar lite i namn faktiskt. Ja, från far till så kanske. Nej. Oj, oj, oj. Alltså, jag har det ju på tungan här. Nästan lite halvt alltså. Ja. Jag tror de nämner namnet ganska mycket i spelet. Alltså det är ju no det är någonting. Någonting med. Någonting med card eller något sånt här. Det, det är jag helt säker på. För det har... Ja, ja. Fan. Ja, jag har det ens i tårna, så jag har ingen aning. <laughs> ja, Jakob. Ja, du Jakob. Ja, det... Nu ja, är... börjar nog tiden ringa ut snart också. <laughs> ja, nu tickar klockan. Ta Google nu då <laughs> Nej, nej. Google får man aldrig ta till. Det är någonting med Cardi, det är det enda jag vet. Okej. Okay. Jag hittar på... Jag Card Card Card, <laughs> bara card Ja, vi har inget annat Okej, okay. han hittar Alucard Åh, vad fan Det är nästan Ja, det är Gans <laughs> ja, ska, ska vi våga ge honom ett halvt poäng kanske? <laughs> ja, absolut han ska få Det kan ju faktiskt bli avgörande, det också Ja, det tycker jag Ja, ja men det, det, det är du är faktiskt Ja Ja, men då är du ju Freddy då. Ja, då var det ju. Ja. Då, eh, då ska vi se. Då tar jag... Nej, jag tar nummer sex. Nummer sex. Ja. Hoppas du inte svårighetsgraden ökar ju högre nummer man mm. tar. <skratt> det här var jävligt fråga. <skratt> eh, vet du vilket spel Silent Hill är, Freddy? Nej. Aj, aj, aj. Du ska <skratt> i alla fall nämna en <skratt> fullständig titel och ett valfritt spel i Silent Hill-serien? Nej, kan inte. Eh, Det är viktigt okay. lämna ett rakt svar. Sitta av och att man ska fundera. Det är ingen idé. Eh, Okej. Okay. <laughs> eh, Accepterande svar hade varit Silent Hill, Silent Hill mm. 2, Silent Hill 3. <laughs> <här> <här> <här> <här> <här> <skratt> ja, det finns några som faktiskt har en undertitel också Men ja, de hade funkat Okej <skratt> Jaha <skratt> <skratt> <skratt> <skratt> <skratt> <skratt> Ja, man bara en Ja, jag tänkte det, jag måste ha en liten cookies med också <skratt> Ja Jakob, du kan välja mellan fråga 3 och fråga 4 nu va? Ja, jag tar den siffran jag kan uttala bäst och det är nummer fyra i så fall. <try> Spelet Call of Duty Modern Warfare 2 slog det flesta rekord vad gällande att sälja så mycket som möjligt samt att tjäna så mycket som möjligt när det släpptes den 9 november 2009. Bara i USA och Storbritannien såldes 4,7 miljoner kopior på de första 24 timmarna då det släpptes och drog in 310 miljoner dollar Frågan handlar dock inte om försäljningssiffror utan om nästkommande spel i spelserien Vad är den fullständiga titeln på det sjunde kvårdgutespelet som släpps den 9 november i år Oj Det borde jag nog känna igen för det heter så mycket som vad ja, fan heter det jag har ju sett er på, det heter så mycket som, vad fan heter det? Mm. Oj! Jag har sett det flera gånger. Det heter inte... Ja, nej, det är någonting med, ja det heter Black... Black... <här> <här> vad fan är det? <här> är det Black... Black up. måste det heta, Black up? Kolla för du Black Op är <laughs> Eller ditt slutgiltiga svar? Ja, <laughs> oh, det måste det fan vara, alltså. <laughs> Okej, okay. det heter Call of Duty Black Ops. Eller vad <laughs> det är äh. till. Ja, det ska vara självklart. Det är en poäng för det här svaret där, faktiskt. Ja. Det får vi det där S där det, det hörde sparar inte. Nej, Precis, det tar inte upp det. Ja, får det. Ja. Uh, ja, då har vi nummer tre kvar då Nummer tre, <skratt> ställiga du då Är det ett poäng till Freddy, ett och ett halvt till Jakob då? Ja, det är så Ja, då måste du ta den här nu Freddy Ja, jag har fått tänka på den halvpoängen innan han går förut Men uh, ja Ja, men det här vet du, det här är en fråga du skulle kunna ta faktiskt Okej okay. Osej, oh, så inte ja. så Nej <skratt> I det senaste Zelda-spelet till Nintendo DS har Link tagit på sig en lokförarutstyrsel och reser denna gång runt i Hyrule med hjälp av ett tåg för att rädda världen, och givetvis Zelda. Var är den fullständiga titeln på spelet? Ja, uh, jag är ju hemma här. <laughs> jag har ju det. Det är bara att dra fram kartongen och läsa Får jag fem, får jag fem sekunder på mig? Ja, Jakob har tänkt väldigt länge på sina Ja, det är faktiskt ditt spel King Det är lite kul Det är ju det jag, du har lånat av mig jag Min pappa lånar spel av King Ja Tick tack, tick, tack, Nej, tack Jag hittar den inte men jag har <laughs> <laughs> <laughs> no, tracks. Uh, uh, Spirit tracks. Är det i slutligt till svar? Oh, ja, han kommer inte på något bättre. Mm. Ja. Uh, det är ju faktiskt namnet på det. Ja, visserligen, The Legend of Zelda The Spirit Tracks, men oh. det är Spirit Tracks. Nej, så okej. Det var här att uh, det här var ju lite fusk faktiskt. Gick och kollade på det. <laughs> Ja, det gjorde jag. Ja, det var ett halv poäng i jobbet med utslagssvår jag. Ja, det var det så jag tänkte faktiskt. Ge med ett poäng så kör vi en utslag. Det fick jag inte. Ja, okej. Okay. Du får det för att du tog det besvärligt. Var du så gammal? Ja, ja. Jag jag jag fick... Att du kunde fejka det så bra. ja. Eh, Och fi fan, har jag raderat svaret på utslagsfrågan? Vad gör vi? Och så har eller? Nej, jag har det i huvudet. Jag hoppas på att det var rätt, annars får jag befämmas lite. Ja. Men eh, okej, okay, vi kör en utslagsfrågan. Eh, hur många miljoner exemplar av Super Mario Bros 3 har sånt? Till näst då alltså. <här> oh, det är det den som kommer närmast nu då som... Eh... Det blir ju den som kommer närmast nu. Hur många blir mm. det? Utmanas mm. svara först, va? Vad Aha. sa du? Utmanas svara först. Säga, läge eller ja, läge? jo, jo utmanar får ju svara först. Och dra inte in med några. Ta, ja, egentligen ska vi hålla oss till helmiljoner kanske. Helmiljoner? Ja. ja, hel och halv miljoner annars. Så, ja, och, ja, då får någon av er räkna ut det sen, men som var närmast det så Ja, jag får ta och gissa på. 25 miljoner kanske. Okej. Okay. Och uh, Freddie då? Uh, ja, höga lägen då. Så. Alltså. <laughs> ja. <laughs> ja, det är ju lite luring. Uh, ja, jag tror nog faktiskt. Åh, oh, Tänker vi. Fan, norr, många länder kan kommit ut i, men... Uh, det nej, jag tror faktiskt det är mindre. Okej. Okay. Mm. Nu är du bortsegen. Ja. <laughs> <laughs> ja, det är slutgiltigt. Vad sa du? Ja, det är min slutgiltigt, ja. det, mm, det är mindre. Ja, ja det är mindre. Ja, det räcker ju om du säger så. Eh... Uh, och... Eller nej, du måste ju säga en siffra Jaha Det måste du göra <laughs> Det är just för det roliga, Bim och jag måste jag ha en uppskattning uh, Ja, 18 18.643.000 Okej Okej Ja, men det är inte så jävla pråkigt hissat faktiskt, för det sa att 17 miljoner är det jag kommer ihåg från huvudet. Så jävla bra det. Oj, oj, oj. Ja, Lite reservation på att det skulle kunna vara lite fel där, men det var i alla fall, inte 17, då är det väl 18 i så fall. Ja. Ja. Eh, det här innebär ju då att vi har en vinnare och vi han en applåd. Tack så mycket Jacob Det var väldigt Ja det var lite generöst Alltså jag fick ju Den här lite halvpoängen Lite gratis här va men Ja förr vi om det, Eller, det ju till programmet Eller själva tävlingen i alla fall ja. <laughs> Tack för en god match i alla fall tack för en god. Ja tack själv <laughs> Lite oklart det är väl kanske Vem det var som faktiskt vann Men ja. ja det sker vi bort sen ändå Så det är lugnt Ja ja <laughs> Ja, det här var alltså allting från veckans Vem kan slå Freddy Krueger. Så vi går vidare under avsnittet. Ja, då börjar som sagt detta avsnitt lida mot sitt slut. Och vad säger ni? Är det någon som har någonting att tillägga? Koffer kanske har någon liten utvecklartrognos och är till oss. Ja, men den här är ju inte så jävla roligt för kampen, men ja, kanske eller med. Nej, alltså det går ju framåt och framåt. Jag räknar med att kunna i alla fall få upp någonting på hemsidan nu i helgen. Så man kan surfa in på den och... Titta. Det roliga är att de som lyssnar på det här kommer ju inte kunna se det. För då ligger ju hemsidan uppe. Ja, då är den riktiga som ligger. <laughs> det är Den riktiga som ligger. Ja. Men, det, men det är det stavet är nu. Så att, du har ju sett den. Du vet ju lite. Ja, jo, jag har ju ganska bra koll på. Mm. Ja. Hur känner ni Jakob och Robin med att vi snart, då, eller troligtvis snart, går, går ut på The World Wide Web så att säga? Ja, det ska bli kul. Men jag tycker det känns ganska bra faktiskt Det känns som att till slut kanske vi kan köra live live shows också det, Och det är, det är nog blir kul också Ja du tänker så Ja det är. Ja ja livesändningar Absolut det är ju en jäkla mycket tekniskt med det här, kan jag kan tänka mig men, men skulle man kunna få igång något sånt så hade det varit väldigt intressant faktiskt ja, Men det är ju lite, lite längre fram till kanske. Det, det är ganska långt fram skulle jag tro <laughs> Det är ju en, en kul grej att ha i baktanke att kunna göra det då får man också mer respons från tittarna, eller vad säger jag, lyssnarna <laughs> Tittarna, <okay. laughs> oh my gosh, <laughs> ja Ja, man kanske kan ja jo. Ja, men Det jag är lite skaig på just när vi får respons man är ju lite rädd att någon kommer att såga kan inte bort den här jävla Olle sin, med sin jävla småländska Jag har också en ja, rätt svag i stället Du har ju två jag tänker. helt enkelt <laughs> Ja, jag, jag, ja, jag tror faktiskt att Olle och Jakob kommer bli två ikoner utåt <laughs> Ja, det tror jag ja. känns, känns skönt att höra faktiskt ja. Tack ja, jag, jag tror att Olle har nog den mest potential till att bli den äh, Hatade Ja, hatade vet jag inte men, äh, ja, Kanske mest hatade Kanske mest älskade Ja, jag har inga förhoppningar själv så på det, kan, det kan man bli bra Ja. Ja, ja, precis Menar du det, Kim? Olle är antingen älskar eller hatar Ja, det, det, må, det må väl lite dumt sagt om mig det, det, är så, det är svårt att säga det är känns som en som man endast kan älska ja. Jag, personligen Du menar varför jag lite i systemet Och satt på er när du vill och sådär ja, det kan, kan vara det, det kan vara det Och för att jag tar min kant Det var coolt Precis. Nej, men äh, om det inte är någon som har något annat att säga så. Äh, och det är det inte, misstänker jag. Nej, i så fall undvik Asterisk Obelix Ja, just det, det kan vi ju <gör> ge en liten. <gör> kan vi ge en förklaring till det? Ja, det gör det svårt. <gör> ja. <gör> <gör> ja, det är väl typ så jag skulle sammanfatta också. Hjärtligt. Ja, det, det är bara så här, Man kan säga att det här spelet är dåligt. Ja, det var en ganska bra beskrivning. Ja, Man, man behöver inte motivera det egentligen. Utan det, Nej, det. Det, det är ett dåligt spel. Nu ska inte spela det. Ja. ja, men då önskar vi på Spelrador er, lyssnare, en trevlig dag eller kväll, vad det nu kan vara. Och så hörs vi nästa avsnitt. Hej då! Hej då! Hej då! Hej då!